Välkomna till ännu ett avsnitt av Nördliv. Idag är det den sjuttonde i första. Jag tror vi är på avsnitt elva. Jag heter Max och idag har vi med oss Fredrik, Lotta, Danny och Rob. Välkomna till dagens podcast. Tack. Ja. Ja, Tack. <laughs> det var väldigt formellt där. här. Det var fint. Ja, det var så. Jag höll på att klicka på knappar samtidigt. Så här. Pausa den, pausa ja, okay. den. Okej, okay, unmuta här och då blir det så här. <laughs> yep. Hej, välkomna Nördliv. <laughs> ja, då så. Yes. Ja, och uh, idag ska vi tala om dataspel som vi gör varje vecka. Men först ska vi tala om vad vi har spelat sen sist. Och, ja, vi tar den gamla vanliga listan. Vi börjar med Fredrik. Vad har du haft för Fredrik? Gamla vän, berätta för ja, oss. Ja, tack. gamla, gamla gosse. <laughs> <laughs> <laughs> det var ju väldigt fel från start. Anywho... Ja, nej men hur har veckan sett ut egentligen, utöver veckans spel? Jag har varit på gamla kära Humble Bundle och gjort mig lite litet köp. Fick faktiskt ett tips på som låg på vårt community av en av våra medlemmar där, Eremiten. Och köpte in med ett helt brahlersrätt då. Och de två spel som är mest kört, det ena heter Reaper, Tale of a Pale Swordsman. Det låter väl som en kul titel. Otroligt roligt. Ja, <laughs> ja det är ju... Vad kan man säga? Det är lite rollspelselement i ett 2D-plattformsspel. Där du helt enkelt ska ha en normkarta där du springer runt. Och tar det från plats till plats. Lite som du vill om du så önskar. Och när du kommer till världen så kan du då massakrera typ monster av olika slag. Det är ganska så fin grafik på det sättet. Alltså det, vad ska man säga? Det ser ju handmålat ut tycker jag. Och överlag så är det väldigt fin estetik tycker jag. Kanske inte så jätte gameplay och så. Men det funkar. Har man kört den genren så liksom så vet man vad man får ut av det. Så det, det är typ Reaper, Tale of Pale Swordsman. Det finns säkert nog billigt på både Steam och mitt annat så kan man ju hoppa ut på Humble band och köra, köpa det. Uh, utöver det så har jag ju kört en massa spel såklart. Precis som vanligt One Finger Death Punch och Double Dragon Neon och den, det kommer jag inte att gå in på direkt. Uh, men däremot så ett spel som jag har kört ganska mycket är ett spel som heter Fist of Jesus. Okay. Och här ska ni höra Man spelar då som Jesus Och man har Ett double tag team Med Judas den ska nära en Ja det är ett beat'em up spel Typ klassisk arkad Med double dragon stuk Med RPG element Det är ganska gorigt. Självklart det är romarna zombies och uh, ljud. <laughs> och <laughs> själva musiken är Spaghetti Western-musik. Som passar väldigt bra i det här. Det finns en kortfilm på den här också. Som man kan hitta på typ, YouTube. Som heter Swist of Geese. Det är lite så här. Um, Life of Brian Möte går. Liknande. <laughs> Okej. Okay. Så det är, det är en konstig blandning av. Cowboys och romerska armén och mytologiska varelser, och man levlar upp Jesus eller Judas då med sina special moves. Det kan vara att kasta typ stora fiskar, och man kan be om att få fram bröd så att man kan få hälsa tillbaka, och så. Det helt enkelt, det finns klassiska minibossar och lite överraskande moment, och du får låsa upp speciella förmågor och så. Ganska gullig. Stil på det även om det är väldigt mycket blodigt och så zombies står förstås. Ganska så kul överlag. Du liksom tar det från punkt 1 och så vidare på någon slags liksom bräde med liksom, och så kan du återköra dem om du vill liksom få high score i hur du mosar zombies. Det är faktiskt ett, ett kul spel, jag kan rekommendera det. Det var för... Jag köpte ju som sagt det här Humble Bundle kittet bara av ren chans. Det kostade mig inte mycket. och Jag var egentligen ute efter ett annat spel som heter Guacamole Aha, Mili, känner jag till. Och sen fanns ju också den som jag nämnde för Double Dragon Neon, med. Och jag har ju förvisso kört dem också lite. Men jag blev fast lite i det här Fist of Jesus, bara för att det är så... Det är helt enkelt roligt bara. Det är och svårt att, att uppvika det. Ja, och då menar jag att det är bara så enkelt att hoppa in. Och det ändå har en svårighetsgrad som man märker av. Särskilt mot bossar och liknande som kommer in senare. Du kan inte bara gå fram och... Ja... Låda med dina fiskar. Ja. Utan du måste ta och göra på olika sätt. Och det finns, liksom... Nu har jag kört en bit in. Liksom, jag kanske på 20 banan eller någonting. Uh, och sen finns det specialbanor och du kan uh, be till Gud om att de ska bränna dem. Vad heter det? De kom igen, farsan. Upp. Kom igen. Ja, va, va, va. Bara, bara den här gången. Jag orkar inte. Ganska kul dialog också, liksom, med textremsor och så. så det där, ja, ja, det är kul. Um, annars så har det inte varit så mycket mer. Jag har lirat vidare lite med Lord of the Rings, War of the North med min dotter. Och jag har plaskat vidare ett par minuter i Black Flag det Creed 4. Men det här Fist of Jesus det har fångat mig så mycket <laughs> mer än de spelen. Så det har blivit det. Så där har vi det. That's uh, my week om man ser till allting inte över veckans spel. Fist of Jesus var ett nytt sätt för kyrkan att locka medlemmar? Ja det fuh, Då vore du hardcore. Alltså. <laughs> Jesus. Särskilt när man kan liksom byta till att vara Je Judas också. Mm. Han kastar stora stjärnor på elakningen. Så här, enorma stjärnor som ramlar ner. Så här Judas stjärnor. <laughs> Judestjärnor. <laughs> <God. laughs> och mosarfien. Wow. <laughs> Han kan också beama ut en så här, beam of light av någon slag som liksom har <sighs> ja. Ah. Ja. de har lite special moves. Nu kommer inte jag ihåg alla de här namnen men de har ju så här holy relic of uh, Jesus cloth och massa grejer. och ja. Okej. Okay. <laughs> Jag köpte den på Humblebanden. Ni kan köpa Fist of Jesus och några andra spel för en dollar. Det är det inte spel. mycket. Nej, det är typ åtta spänn idag. Det är det om man inte har åtta spen. Om man inte har åtta spän, då får du väl be om någon om åtta spänn. Du man får be till Jesus. Jesus. Ja, man får be, man får be Jesus. till Jesus. Precis. Ja, oh, that's it. Kom igen, Jesus. Jag vill så gärna köra ditt nya spel. <laughs> latest in the line of Jesus games. <laughs> ja, ska vi gå tillbaka då till NES och SNES Liksom tiden där de hade massa såna så uh, <laughs> Jag såg ju. Um, Angry Video när Han sp spelade i de här, Bible Games Ja det är klättigert Nästan alla har sett dem <laughs> Wow ja. ja nästa person tillräckligt. Ja det är nästa Vi kan uh, hoppa igenom listan Nästa på listan sitter Danny ja, så Ja, på min lista, i alla fall. Min lista. Oh. Ser du num nummer två på, på Max-listor? Japp, yep. tack så bra. Låt oss höra, Danny. Vad har du haft för dig? Vad har jag haft för mig den här veckan? Uh, ja För de som lyssnar på förra delen så vet de att jag började spela Tomb Raider nämnd, på morgonen förra lördagen. Och i tisdag så var jag klar med spelet. skickade det... mig ett sms. Nu är jag klar med spelet. Nu är jag klar med spelet, precis. Jag har lånat ut det Robert för. Något år sedan det var det kan ha varit. spelar inte ett skit liksom. Nu lånar du igen och så... Några, några dagar så var man klar med det. Man bara... Mm. Det är... Kunde du inte ha gjort det förra gången? Aldrig. <laughs> som sagt, jag spelar igenom Tomb Raider. Ganska kul spel tycker jag. Vi hoppas på att det kommer en uppföljare. Som lite det, det kommer innan... en uppföljare? kommer en uppföljare, jag vet. Rise jag hoppas... of the Tomb Raider. Ja, jag hoppas att den är längre än det här spelet. Men det, men det är till... Xbox och, och PS4. Ja, om du vet att uh, många av mina spel som jag ser fram emot under det här året är till det, så alltså att det kommer ju bli... Nämnde jag, mig, vi nämnde ju, nämnde, någon av oss nämnde i alla fall, när vi hade varför, förra podcast, där vi såg fram emot 2015. Var någon som nämnde Resident Evil? Kan var det vara ja? det, Sen så har jag spelat The Witcher 2 som är den här andra halvan av månens på Games for Gold eller Gold och den är på Xbox Live gratis spelet så har jag börjat med att börja spela det lite grann, dock inte spela ett där fick min dator ut på ett totalt upptyck men det är lugnt, jag kan fixa din dator. Ja, det är jävligt jävla För de som har lyssnat eftersnack och försnack, alla är liksom har du de här delarna? Har du de här Så Ska vi plocka upp den i Ja, vad var bra Jag tror vi har typ en och en halv extra dator, även om vi inte skulle röra din dator som vi skulle kunna sätta ihop och erbjudit och lägga in den i din lägenhet när inte du vet om det. Christ, jag, jag har ju nyckel, så. Jag är på den här idén, hörrni. Seriously. Jag, jag är på. Och där sitter nästa. Yay! Förlåt, fortsätt. Ja, uh, man kanske borde ha spelat ettan för det, det känns som att mycket storyline är sånt som händer till föregående. Att, liksom att folks reaktioner till varandra och sånt där. Men att det, ändå, det är ett bra spel än så länge. Man skulle kunna tro det. Jag säger att man jag spelade den. Tro. Jag spelade ettan och kom inte ihåg ett dugg när jag kom till tvåan och körde så här Känner jag dig? Du, din, min karaktär säger att ja du och jag så här, sitter mer Vem är du? Vem är jag? jag Levande skörader Men jag känner att det, det kommer bli en lång kör där Witcher 2 Det kommer bli sådana spel som jag kommer att spela till och från i alla fall När andra kom på Sen så har jag kommit till, till det spel som jag spelade den här veckan och klarat av också, vilket jag sen kommer rekommendera att ingen köper och spela, Escape Dead Island. Ja, oh, just ja. Yeah. Mm. Tyst det har varit, såhär, <laughs> Alla liksom, uh -huh. uh, vi, vi, vi pratar inte om Skype. Vi, vi lider med dig idag. Jag vi lider med det. Ja, men jag, jag köpte det billigt, det var på Gamestops sån här vinter-ea, så jag fick det skitbilligt. Så. Hur mycket låg du ut på det jag kommer inte ihåg? 199 kanske? Mm. Alltså ja, vi liksom... kommer se igen Ja, ja men jag tror att det var liksom Köp tre få... betalar för två eller? Betala för två precis Så, ah, okay. så det var gratis på andra ja, om det hade varit billigast billigaste jag. Men ja. Äh, Om vi precis här Det är ju Fatshark som har gjort det Det är ju svensk Och, mm. äh, Jag tror inte vad de, vad de tänkte på När de gjorde det här spelet egentligen Så är stilistiskt gräp gameplay skräp storylinen skräp och ibland väldigt förvirrande liksom vad som händer för det är liksom så att man från King går in i en korridor som det till lite grann så bakar man upp på en annan plats och så där händer det flera gånger under spelet man var liksom mm. händer det här händer det inte dog jag i början av spelet och det här är liksom bara liksom efterlivet vad är det här för någonting det och nej jag säger så här till som lyssnar Köpt inte Lånade inte ens Det ska liksom vara en mellansekvens mellan första spelet och tvåan liksom en... Det Kändes som att de skulle kunna döpa till något annat Liksom, liksom... Crap island Liksom, Det är liksom... Men Danny ja. Den stora frågan där är ju Skulle du rekommendera att någon laddar ner spelet Inte ens där jag, jag, jag, jag tror jag har sett det på många såna här listor som jag har suttit och kollat på så liksom Worst game of 2014 liksom, det är liksom Där hamnar det nästan jämnt upp, ibland, högst upp högre upp på listan liksom. Det de, de sämsta bland de sämsta spel från liksom, föregående år. Och jag förstår mycket väl varför Det är miserabelt Ja, vi får se vad Dead Island 2 har att komma med alltså. Ja precis, förhoppningsvis bättre Men det är ju det liksom andra som gör det så Yes. Men det, det är de jag har spelat Och av Tre spel så är det bara två jag kan rekommendera. Men jag, ja, men, att jag äh, kommer äh, aldrig vara att spela det igen Fat Shark har ju många bra spel på sin resumé Som Termination, Salvation-spelet här... ja. uh, Wanted Men så kommer det här att fläcka wow. totalt. Liksom. Det, här, det här ger inte folk förtroende Liksom kan jag säga Nej, de har inte haft många bra spel Nej, men det är där jag har spelat under veckan, i fall. fall. men då har du det alltså som en, som en fysisk skiva, eller? Ja. Yep. Har du lust att låna ut det med. Var ja, Vad är det fel på? Hör, Hörde du inte vad jag sa just liksom? <laughs> nu? Har jag någonsin tagit år... Vänta, du är för släkt, släkt kring, med eller? mig, just, ja, det just det, precis. Måste, måste plåga mig själv lite, så. Ja, du kan plåga det <laughs> okay, bra. Nu nu över till nästa talare Till näst på listan Näst på tur står Lotta Lotta, varsågod Tackar, Max. Välkommen in på mottagningen. fast du? <laughs> Bend over and Det No beer. Um, ja, jag har, uh, jag har faktiskt inte hunnit spela sådär mycket olika spel. Mest för att det var ju så att World of Warcraft hade ju tioårsjubidium. Uh, under uh, föregående vecka och början av den här. Uh, och då känner man sig lite gammal. Men eh, det som var roligt med det var ju att man hade möjlighet till att få en väldigt speciell corehound mount. Och eftersom jag är lite av en mount hoarder var jag tvungen att ha den här. Så att jag levlade från 92 till 95, som är max eller från 92 till 100 som är maxlevel på två dygn. Eh, sen gearade jag också upp så att jag hade tillräckligt med bra gear för att räda. Förlåta. Ah. Hur, hur många timmar sov du då under de två dygnen? Nej ja, Okej, okay. så... okay, jag såg nog ner. faktiskt Typ tre timmar eller någonting Hon kommer ut ur från sitt från rum Måste Må give energy, drink Mår sleep needed Alltså, jag, jag ska säga det här att, De jag räddade med Man ska ha ihop 40 pers rädd Och nu var klockan 6-7 på morgon Någonting så att det är ju inte jättemånga som spelar just då Det var väldigt spännande Men det gick, men de allihopa ska vara väldigt glada att jag kom dit som DPS och inte helare För att, oj Jag skulle i det läget inte ha någons liv i mina händer, det var tydligt Men jag låg ändå hyfsat på dps listan. Knapp, någonting händer Ny knapp De vill mig nåt, Vad? Vä vänta, den hälsan går ner. Jag kanske ska göra någonting. Nu ska jag se här. hel, hel, helt. Var är min hel? Där! Nej, då jag missar knappen ser... Jag ser bara så här. Jag ser bara framför mig att du sitter och stel på skärmen. Och så Nå det är något som händer. Gärna registrerat, någonting händer. Men du kan inte. Du kan inte reagera. Du bara, du bara titta på din hälsa, och gå ner. Och bara, det är någonting jag ska göra åt det där. Och <skratt> <skratt> ja, just det Och så sakta men säkert bara trycka på knappen Missar knappen Träffar en annan knapp så slår det istället Och oj <skratt> <my."> <skratt> Nästan lite så Men det var fler än jag som var tretta den räden Jag kom tydligen tvåa på Dispel-listan och Typ någonstans eh, 14 på DPS-listan Av de här 40 Och då hade jag ger så att jag precis lyckades komma in I räden så att jag är nöjd. Och jag fick min jättesöta lilla bove, Den är jättestor. Man kan ja, inte gå igenom dörrar med den. Oh <laughs> But it, it was glorious. Men ja. i alla fall. Eh, det var ju en hyllning, Den rodan eh, läggs nu ner har jag för mig. Eh, den här mounten var tidsbegränsat erbjudande att man kunde få den från den bossen. Det var Ragnaros. Man var tvungen och döda i mottenkor en av dem. Riktigt första, riktigt awesome Så det var skoj. Cool. Coolt, coolt. Och sen eh, körde jag lite här bara igår kväll ett par tre matcher Evolve och blev uppäten av ett jättestort och läskigt monster. Ja, det är bara Contribuggen ja. jag hör. <laughs> <laughs> ja, vem var det som spelade monstret nu? Hmm, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet inte, jag, jag, jag vet bara att det, det, det var ju var otroligt att skickligt och vann. Det leder och bestämmer liksom, jag är monstret. Ja, vem var monstret? Vem hade ändå möjlighet? Du Vill du verkligen veta det? Är det en bra segway över till Max där, kanske? Eller? Om man säger, med lika mycket som jag var monster och... och och åt folk i, för igår dagen så var det ju någon annan som lurade mig i en viss MMO i sina drag <laughs> så jag kan säga att för en som, som spelat väldigt mycket MMO men inte rört WoW då, då var det en intressant upplevelse Du menar att någon av oss skicklig att skickligheten lyckades få dig att spela WoW? Eh, visst, ta du den ta du den <laughs> Yes. <laughs> men det är intressant då Jag, menar, jag måste säga något? det för att Jag har gått igenom, jag spelade Valve för jättelänge sedan Och körde till level 21 Och sen så bara, nej, det var ingenting mer med det Och från att ha spelat nästan varje MMO Och gått igenom alltihopa och så här, Ja men nu, jag har sett utveckling Och gå tillbaka, det är intressant att se hur jäkla gammal den där motorn är. Vilka stora begränsningar den har. Men produktionsteamet som sitter bakom den. verkligen lägger mycket, mycket tid och energi på det. Men man ser sömmarna ganska klart att det här är inte gjort för att göra så här. Den, den håller sig inte till moderna MO-spel. Men det, som sagt, det finns så mycket content i den. Och det finns så mycket småroliga grejer att göra i spelet. Så jag förstår varför folk kommer dit, för det finns alltid något att göra. Men själva spelet är ju inte som sagt det har gjorts förut. Det görs, jag, menar, jag ska inte säga ens att det görs bättre än alla andra. Jag säger att det är på samma nivå, kanske till och med sämre beroende på när jag tittar på grafik och animationer, för det är mycket jag går efter dem och tycker vad som är häftigt. Så jag kan säga att när jag gick in på spelet så tänkte jag att de ska uppdatera att grafiken. Det ser fortfarande ut som jag trodde att det såg ut, men det är tydligen bättre för det såg ännu sämre ut tydligen när jag spelade och animationerna är Medioker ett bäst överhuvudtaget så det är liksom, ja okej okay, oh, oh, alla attacker ser likadana ut men den här attacken den, den blir ett grönt streck efter när jag gör, men det är inga häftiga animationer så att där börjar man så att det var ja det, var ju, ja, det är ju ett MMO som vilket som helst men det som var bra att när man köpte spelet nu så fick man automatiskt en karaktär på level 90 det var intressant. För då kunde man slippa och grind och köra igenom. Liksom, du fick ett MMO utan att behöva spela ett MMO. Det är liksom. Det är som, här har du ett MMO som du har köpt, och nu har du kört spelet och spelat klart det åt dig. Bra. ja men Det är som sagt, det som håller mig just nu, det är det här i det nya, när man kör från level 90, är att man får ett garrison. Du får en bas. Och du samlar, det, du går inte runt questline till områdena, fast du gör det så åker du tillbaka till din bas hela tiden och du bygger upp den, du kan placera ut saker som, det känns lite så här en liten callback till gamla Warcraft 3 att det är kom från strategi att du kan faktiskt gå ut och samla ved för att få resurser in och pengar och sen ska du köpa en barracks och då kan du få du en ability på din hotbar som du kan använda så kommer det lite soldater och hjälper dig så är det en fem minuter cooldown på den så att, det är lite så här små småroligt, du håller med och du får ju mycket followers du skickar ut på missions och grejer och de hämtar resurser åt det och man bygger och uppgraderar genom storyen. Så den tyckte jag var riktigt rolig och den håller mig på att faktiskt logga in lite då och då och köra så att den gjorde de bra. Själva spelet i sig själv trycker jag är lite åldrit. Mm. Utöver det så är jag suttit och spelar lite Evolve här i dagarna och försöker fokusera på att spela så mycket monster som möjligt för att det är väldigt roligt. Väldigt roligt att sitta och gömma sig. Speciellt när folk springer förbi en och ser den. men så länge man sitter still så tror de att man är en sten eller något och så här, det är ett monster, han är ju tokig han ska ju springa runt överallt, han kommer inte sitta där förrän de väl sitter och tittar är det där han? Sitter han? Är, sit, är han där? Ja, jag provar att skjuta det och så, så är det, det är det monstret! Och då får man springa igen så att det blir verkligen den här intense fight, fight, fight och sen springer och gömmer sig tyst. Och sen sitter han vart tog han vägen? Vart tog han? Mig? Fight, fight, fight! Ja, vad, vad, vad känner du då in så här långt? Nu är det förvisso beta bara, men... Uh... Det är egentligen full release. Det är bara en test innan det absolutist. Ja. Jag tror inte det kommer komma till för stora ändringar. Jag, jag känner då, det, det jag inte är bra. Upp det. Jag visste inte om jag skulle det. Jag satt ju också och körde med lite där. Ett par timmar. Mm, men jag säger Spelet är... Jag tycker det är bra. Jag tycker det är roligt. Men som sagt, jag tycker du ska köras. Ska man köra ensam? Så ska man köra monster. Jag, jag vill inte spela med random personer. Det, det kommer in i den här dåliga community. Så att det är kul i början. Men så fort du kommer mot en skickligare spelare som är ett monster, så måste man spela skickligare. Och är man fyra personer så är det väldigt lätt att tracka ner på någon när de gör ett misstag. Och det finns mikrofoner och det finns skrik. så att Jag skulle starkt rekommendera att sitta i ett party med fyra och köra mot ett monster. Kör du själv så kör man monster. Det absolut bästa är ju att köra monster och äta upp sina kompisar, men ja, du kräver fem personer för det. <laughs> Exakt. Ja, men om jag får flika in bara absolut uh, i, I och med att jag var med och körde där. Uh, och jag tyckte, det, det var just det, för jag körde ett par spel innan där jag körde med random personer liksom. Och då var det mycket riktigt så. Det var någon som var ganska organiserad, resten gick åt alla håll. Och jag kan erkänna att jag var ju noob utan på det här spelet, så... Det gick som det gick, jag ibland bara står och stirrar, vart ska jag någonstans? Vilka mm. håll är ni? Vart, bort. Så då, då var det lite skönt att få hoppa med i ert spel där just för att Det blir en annan stämning framförallt att jag känner inte lika mycket press på något sätt på att Behöva vara superbra och inte behöva höra någon skrika liksom, öru du vad fan gör du där borta, här borta, här ska vi vara Sen kanske ni säger, men du kolla där borta eller någonting och då sitter vi i Teamspeak så funkar det lättare. Och det, det, man ska absolut köra med folk man känner de första runderna. Ja, det, det, det blir det, mycket det, roligare det så. Det går inte. Jag tycker det blir nästan ohållbart. Uh, mm. annars. Men hör, hörni grabbar. Jag är ledsen men jag måste bara flika in här. Hur, mm. hur kommer det sig? Okej, okay, visst. Jag har upplevt ett par rötägg i Absolut. Men det är så... Jag har hört så väldigt mycket om att nej, men man, man kan ju inte pugga och pugga dig idioter och så vidare. Det, det blir bara stålig stämning. Jag har inte alls upplevt så stora problem i något spel egentligen. Alltså, vi har gått igenom det här över Lotta. Jag vet inte vilken tur hon har, men hon är väldigt skiftad världsbild <laughs> när det kommer till random folk. Att... Eh... Av någon anledning så kommer hon alltid Med de absolut trevligaste Jag vet inte om det är för att hon är tjej så fort hon talar Så ändras stämningen runt omkring henne Oavsett ja. vilka det är Jag kan, Men, ja. jag kan tänka mig det ja. så att, ja. Ja, Hon lever en liten oskiftad där, så att. Ja. Fast det är klart Jag kan väl erkänna att jag körde en av matcherna Så var det mycket riktigt bara en person som pratade Och han, han sa aldrig något negativt Så mm. liksom Men överlag på de andra matcherna jag körde Så var det oftast liksom Oj, oh, du stupid. You come uh, wrong way. What the fuck, man? Nänsamma. Ja, det är ryssare eller. Yeah, det var många ryssar. Ja, ja. De Jesus. är Jag uh, uh, har spelat en hel del Left for Dead med nu så här, då, då är det nästan alltid ryssare och de ska alltid hålla på. De vägrar prata engelska också. Ja. Mm. see, huvuden. De man ser bara skriver i chatten så här, ja oh, ryska eller. Jag vet inte vad det betyder. Skriver det till dem, I don't know what that means. Speak English. Annars, annars tyckte jag just gameplay Var ganska intressant och så ja. Men eh, vad tycker du Max Angående gameplay? För många har sagt Att alla vill spela monstret, stämmer det Verkligen? Det känns som det Vid högre nivåer Att som sagt, om du ska spela Om du är fyra manna grupp då, då vill du spela fyra manna grupp Då är det roligt verkligen eh, Men är du två, tre Eller en Så är det inte lika roligt Att spela som Hunter, som man säger. Det är roligt när du koordinerar med en grupp, och det krävs lite för om man tänker skillnaden eh, mot som Left 4 Dead, då är du ju också fyra spelare. Men då kan du ju inte vara om man säger mot om man inte kör versus, som jag tänker liksom standard. att Du kör ju mot datorn, datorn är alltid densamma. Här har du en mänsklig motspelare, vilket gör det mycket. Det blir ett helt annat spel, det blir mycket svårare. Man måste vara på en helt nivå för att kunna klara det. Mm. Så att jag känner, jag förstår. Jag kände det också när jag körde att ja, jag, jag vill köra primärt monster om jag kör själv. Annars vill jag köra i grupp med mina kompisar Då är det okej okay att köra mot random monster. Men jag vill inte köra med random hunters. Det är det jag vill, Ibland får man den här duktiga. Jag menar. Jag fick någon i någon som satt och talade verkligen. så ah, Jag tror att han kommer här bort ifrån I think it's over there. And, uh, och så säger han mycket så här. Oh, by the way, Assault, do you know that if you use this... Uh, this happens att förklara abilities för de andra. Liksom, mm. Visste du att det, det fungerar så här? Så att du vet. och Tryck på den här knappen. Tryck på Q för att markera om ni ser någonting. och Så, där. så att det finns någon som är väldigt bra. Men det är ju var, var tionde game du kommer med en sån. Och resten är fem tysta... Två stycken som bara ger, åh, oh, jag orkar inte med någonting och inte gör något. Och sen har du alltid några som skriker, och det är de du kommer ihåg. Mm -hmm. Men oh, jag nej. tror det S blir riktigt S intressant. Vi ska vi klara du köpa med det? Ja, jag redan köpt det. Okej. Okay. Man fick extra monster om man förbeställde och extra hunters, så jag ville testa med mer variation, så att ja. Så jag vi får se. Där, Max, du, du njuter bara av att äta upp dina kompisar. Absolut, det är ju det roligaste. Men det kräver ju att få fyra andra så jag måste ju ta det lugnt här nu så att jag inte skrämmer bort dem från spelet. <laughs> jag, det, och jag måste ju säga det här att monsterar, men det är tråkigt, det är inte alls roligt så att ingen annan börjar spela det. Oh, nej. <laughs> men det, jag tror att många spelar monster just nu, i alla fall solo, så tror jag att det är väldigt många som gör det. Mm. En så tur att det inte är någon av dem du spelar med som... Här, ah, där jag har hört en massa rykten så här, att de bara jag vill prova. Så här, att, ja, det är monster, det är nog ingenting för dig. Jag menar, det är ju bara. Det är ju, det, jag tror inte det passar dig helt enkelt. Det blir ju så <laughs> tröstad av en Solo Experience. det blir liksom så ensam, du sitter där så tyst och så Jag, jag tar smällen för laget och kör monster, det är lugnt. av <laughs> det Ja, men med det, så, det är så är vi klara med det här segmentet tycker jag. Asså? Om vi inte har någon mer som vill diskutera något vad de har spelat den sist. Jag kände bara att jag har varit lite utlämnad. Här. <skratt> det är ingen som eh, frågar mig någonting. Jag är bortglömd. Det här bortglömd. Nu har det inte lätt. lätt inte. Roligt, Rob, förklara för oss. Vi har sparat det bästa till sist. Vad har du haft för dig i veckan? Varför tänker jag inte se? Nej. Helt <skratt> <skratt> <skratt> men eh, jag, jag har bara spelat två spel förutom veckans spel jag har gjort. Och den första jag spelade klart. Assassin's Creed Rogue, gjorde jag Mycket bra spel, det var lite kort tyckte jag ändå Även fast jag spelade 40 timmar av det Men alltså själva storyn var ganska kort igen Men det är ju ett sånt mellanspel också Fast jag tycker ändå det var ganska kort om man, Även om man jämför med till exempel Brotherhood och, och, och Revelation Som också var så här mellanspel Så jag vet inte riktigt Det kändes mer som en DLC nästan att det det var ju, så... det, men oavsett, Det var ju bara som ett avslutande För de gamla konsolerna Jo jag vet men jag känner att de kunde kunde ha gjort något lite mer Men äh, det, det hade ju inga, inga buggar direkt Att tala om överhuvudtaget Så, äh, så det är väl mycket Så att den ha, hade ju inga problem som Unity har direkt och det var mycket. Jag gillade äh, inkluderingen av, av luftgeväret som man hade Det var väldigt nice Istället för blowgunen som man hade i de tidigare Uh, men jag tyckte det var bra Storyen var bra uh, Även om jag inte riktigt höll med om Värderingarna som kom i slutet Så, så kan jag förstå hur, hur personen Kom till de värderingarna Och att uh, uh, jag, jag kan Sympatisera med, med honom uh, Snarare än, än andra uh, Templars då Det låter uh. som Lottas summering av Death Note ja, Fortsätt <laughs> <laughs> oh, jag inte prata om Death Note wow. Jag har sett typ två avsnitt Av den serien men, um, Nej men så att jag, jag gillade det jag, satt, jag, jag tyckte det var lite roligt faktiskt För jag gick in och kollade Man kan ju jämföra statistiken i spelet med andra vänner Nu har jag bara, bara min käramorbror Danny här som, som har spelat spelet över mig eh, På, på konsult på min vännerlista Och jag satt och jämförde vad, vår, vår statistik och du, Jag hade spelat vad, 35 timmar När jag jämförde statistik. Jag var på 89% och jag, jag kollade på Danny Han har spelat 37 timmar och var på 36% procent eh, completion av mm. det där spelet Ja, har um, jag sagt, eller? Och jag kände att eh, Det var kanske lite, jag kände att eh, Jag Jag satt och, jag fann att jag satt och undrar, Det Vad fan har du hållit på med under de 36, under de 36 alltså, timmarna? Alltså, Fredrik Eller, Fredrik Robert, Fred Robert, uh -huh. Robert, du vet, man kan ju gå till baren och sådär Och jag har ju förrivit många timmar där Och sjungit sånger och druckit lite grann mm. Och så <laughs> Och hur vad har du gjort i spelet då? Ja. Uh, alltså, det är ju svårt att spela när man, när man ser dubbelt liksom. Man funderar vilken skärm ska jag ska stirra på egentligen. Vilken skärm ska jag titta på egentligen? Och så, så hoppar jag. Men nu är det två helt plötsligt. Jag vet inte vad det där är för något. Nej, men jag, jag fann bara att jag tyckte det var lite roligt att du satt att jag, Vi hade nästan lika många timmar och ändå så var jag typ 60% procent. Äh, med completion än Vad du hade Ja men jag är ute och seglar Och letar runt och kikar på alla små Men det gjorde ju också Jag har runt jättemycket Och grejer Men helt från det där det Är ju bara seglades runt Men det är det att jag kollade också Hur mycket du hade seglat runt I jämförelse med mig Och jag hade ju typ Dubbel så mycket Seglat som du Så att Du vet jag, jag... jag och min lilla jolle Liksom sådär <laughs> När jag kollade för man kunde ju se man kan ju se all statistik alltså, alltså hur många man har dödat var man har dödat hur långt man har sprungit hur mycket man har klättrat hur mycket man har åkt med båten och sådana grejer. Och jag hade mer än, än Det i allt hade jag utom vad var det det var något med med granaterna tror jag det var det var det för jag jag hade spenderat så lite tid med dem de här eh, granatkaster games man fick. Jag hade spenderat så lite tid med den. Så att eh, vid den tidpunkten i alla fall jag Så jag får gå tillbaka och jämföra sig igen Och se vad, så, hur det står till Men, eh, men det, det var det enda som du hade mer än mig Tror jag Så att jag, jag funderar fortfarande på Vad du har gjort det egentligen så här, ursäkter, ursäkter hör jag här Nej. Nej men det är väl helt enkelt Bara olika spelstil jag menar, no. I många spel Du kan spendera en hel del tid Med att bara studera världen du kan, oh. du kan sitta på en parkbänk och bara titta runt och tycka, ja, ah, det här var fruktansvärt snyggt gjorda modeller. Jo, jag kan. Om du vill träffa Lotta så går det lite till en parkbänk så sitter du där och studerar världen. Som, som tjuren färdig när han sitter och luktar på blommorna. Nej, men... Han kan inte på isen. <laughs> Nej, men jag känner... Jag vet att det finns folk som spelar olika, men jag känner min mor, jag vet att han är inte riktigt det är en som bara sitter stilla på en parkbänk någonstans direkt. Det, det ser lite som otänkbart Faktiskt Så jag undrar bara vad han har gjort Har du bara lämna spelet på och gått och gjort något annat eller? Men om du skulle summera spelet då? Summera spelet, uh, Väldigt bra faktiskt Det, det känns som att uh, Även om det är ett ganska kort spel Och uh, det, det kanske inte tillför tillförs Jättemycket till en större biten Även om det finns några fina hints Lite här och var Även, även hints inför Unity som Kronologiskt i nästa spel Så det var intressant att se det från den andra synvinkeln Man fick ju en liten hint av det i spoilers i alltså Assassin's Creed 3 men, men det här var liksom Det här var liksom ett fall in, till, in, in i Templarorden där Och jag kände att det var, det var intressant att se det från andra hållet var det B bara snabb liten fråga Robert den uh, största kritiken för det här och, och det andra är ju liksom det här när man går ut i verkliga världen tycker du att det störde spelet så mycket? Nej, jag gillade det jag gillade det i, i fyren också uh, gjorde jag um, jag uh, det, var, det var kul att gå runt och och leta upp alla, alla grejer Och fixa med datorn och grejer Det var lite frustrerande ibland Man skulle alla allina linjer och grejer Det var lite irriterande ibland När man bara vill komma vidare Men det var intressant att läsa allting Jag är en sån som är att läsa, läsa all information Och sånt i, i, i, i spelet Så att jag tycker det är intressant Och de har ju mycket hints till andra grejer Föregående spel och, och kommande spel också uh, I det Och jag, jag tycker att det är helt okej okay Och jag tycker att jag skulle gärna se lite mer av det, men det är nog bara jag som tycker det, så, att, oh, så att jag oh, skulle oh, vara oh. tyst. Oh, oh. Men, nej, äh, men Assassin's Creed Rogue är värt att spela, faktiskt, om man gillar Assassin's Creed. Gillar man inte Assassin's Creed så det kommer ju inte att ändra din åsikt om spelen, spelen direkt, kommer det inte att göra. Men äh, storyn är bra, tycker jag. Så, som är klart. Och det andra spelet jag har spelat är, är Dragon Age Inquisition. Uh, och, jag vet inte, behöver jag verkligen Prata om det? Nej, jag Nej. tror vi har Nämnt det spelet ordentligt, ja. det håller I sig fortfarande helt enkelt ja. Men jag känner jag känner det. Att, jag, jag känner igen lite Det där med att prata om Om Witcher 2 där Eller Max, om att du, du Mötte upp folk som du ja, då känner vi varandra? eller mm. jag, jag, jag känner igen det lite För nu är det, tre, det är tredje spelet Och jag sitter där så här, ska jag, Är det menar att jag ska veta vem du är? Jag... Uh, karaktär som dök upp i första spelet Som jag spelade för fem år sedan Och har inte plockat upp igen <laughs> Sen dess Jag sitter och tänker ska jag, ska, det, jag ska känna igen dig Men jag gör inte det Jag vet inte vem du är Och så nämner de nya grejer Jag, jag vet inte vad det är för någonting Så det jag tror att jag spenderade Jag var tvungen att stänga av Efter första gången jag spelade Jag var tvungen att stänga av det sex timmar För att jag började få ont i huvudet Av all information jag var tvungen att tänka Uh, men uh, ja, nej, jag, ska, jag ska gå tillbaka och spela Ett av tvåan ska jag göra uh, tror jag, Innan jag slutar och slutar, avslutar uh, Inquisition tror jag Men ja, uh, det är det jag spelat i alla fall mm. Nu, avslutande segment kutt <laughs> chick Nu, <här> klar Nästa segment på listan <skick> Är spelnyheter Vad har vi för spelnyheter Den här veckan? Det har inte hänt ett skit Synd. Detta nej, segment. Nej, men... ja, då går vi vidare. <laughs> ja, vad har hänt? Det, visst har det hänt både en och det andra, men vi, vi kommer att börja med den ena. Två. Sen kommer vi till den andra. Precis. Ja, man, där, eller så tar man tvärtom. Ja, så här är vi det visst, visst. Ja. Men vi tar den första här av de två som är den andra egentligen om man ser på. Hur som helst. Total War. Hur många gillar Total War? Ja, jättemånga. Ja. Där. Oj, det. Total War har någorlunda blivit bekräftat i att få en del som utspelar sig i warhammer universumet Det har ju på tapeten nu lite Total War i och med att Attila, en ny del, kommer här inom en månad eller så. Total War Attila. Och det har nu i alla fall läckt, eller vad man nu säger, att Total War Warhammer kommer att introduceras. Uh, och då blir man ju lite så här, Okej, okay, Warhammer, för de har ju uh, Creative Assembly då uh, ingick ju ett samarbete med Games Workshop uh, vilket då ligger bakom Warhammer och uh, det gäller inte bara 40K-serien utan uh, jag vill säga, det gäller inte 40K-serien för det är alltså uh, det, det, det låg på TeachQ förut och det vet jag inte vart det ligger numera Det är Game Men, Workshop Ja, uh, okej okay nu kanske de har det igen då, jag vet inte Hur som helst, hur känner vi inför det här? Lotta, Jag har mycket mer hypad på det Men jag låter Lotta <laughs> tala först mm. Yay! Alltså jag, jag är ju lite av ett uh, Whammer-nöt um, Så att det ska bli väldigt intressant Att se vad de gör av det uh, Det finns väldigt mycket Väldigt många förutsättningar uh, Med de olika faktionerna och, och så uh, Så att jag tror definitivt Att det kan bli rättigt Frågan är eh, lite hur de gör med eh, diplomatin. Mm. Eh, ja. Om de kommer tillåt det här överhuvudtaget. För ja, det precis. är inte helt säkert. Ja, eh. det, det är intressant förstås. Mm. Eh, Men det å andra sidan kommer... kanske gör att de kan få just den här delen att bryta ut lite ur den gamla mallen så att säga. Även om de kanske mm. lägger upp det på ett annat sätt. Jo, möjligt. Uh, det, visserligen, jag, jag är helt okej okay med den gamla mallen, men uh, de har ju definitivt en, uh, en chans här att testa på lite nytt. Mm. Uh, det blir vissligen inte... Alltså, jag har ju också uppskattat det här med det historiska i det hela. Det har ju blivit lite småskeft ibland, uh, men fine. Uh, och det behöver de ju inte alls bry sig om på samma sätt. Det är väldigt mycket noggrannare med kronologin och historien i Warhammer 40K Warhammer Fantasy har mig vetligen inte lika mycket, eller lika mitisk historieteckning. För någon som är inte så insatt, typ som jag, vad gäller Warhammer. Hur, hur är det liksom i Warhammer? Finns, finns det någon main guy, liksom, huvudperson eller är det liksom, handlar det inte om det? Utan det Nej. Hur, hur fungerar det? liksom? Jag skulle påstå att det inte finns någon huvudperson eller någon huvudfaktion. Mm. Det, finns, det finns vissa hjältar, liksom, absolut. Men det är, inte, det är inte det som är grejen, utan Warhammer Försöker vara balanserat De mm. misslyckas ofta Men de försöker i alla fall Ja okej okay. uh, Vilket för, för där är ju vi... intressant med tanke på att just Total War serien har ju Ett ganska bra rykte uh, Eller ganska bra, de har ett jäkligt bra rykte På sina spel och framförallt I balanseringen av spelen uh, mm. Så det, det kan ju vara så att De faktiskt har en riktig uh, En riktig Storsäljare på G här, den här. Det är möjligt Jag vet att det är ju alltså, Jag tror att det är väldigt många Som uppskattar Warhammer Som också uppskattar Total War mm. um, För att de De känns ändå Missförstår man rätt nu Relativt nära varandra Precis uh, Och också uh, Motsatt så tror jag att det här spelet Kanske kan få upp ögonen hos fler För mm. figurspel Mm uh, vilket kan vara lite intressant Jag började på den gång i tiden Jag tror jag målar En halv rad svart <skratt> <skratt> <skratt> okay. Ja, sen tror jag det wow. slutar Jag tror jag har inte ens satt ihop den enda gubben <skratt> om, i, om i annat fall yep. så kan jag ju få upp Ögonen för den här delen av War För vanligtvis när folk tänker War Då tänker de 40k och det är ju, Jag skulle säga att det är väldigt mycket större Än den andra, den här serien ju Den här medeltida serien ju det var ju de gamla spel som var alltid mer uppe de, de här Warhammer 40 så det kan vara kul att se att det får upp den delen av Warhammer-serien också ja mm. sant. Jag sa att det tappade jag tappade häften av intresset när jag hörde att nu att det faktiskt ja just det det finns Warhammer Fantasy också. <laughs> <laughs> ja, men om vi säger så här, de är ju väldigt mycket så här lore och sånt det, ju, det finns så många böcker om det här ju så att och det är ju inte liksom en person man följer, utan Det är kanske en faktion Eller en, en, en viss strid liksom Som det följs ut Jag är intresserad av se vad se ifall de tar någonting som finns redan Förgjort Eller ifall de tar, gör en helt ny storyline För de här, den här spel, det här spelet Jag hoppas ju att denna, de använder eh, Redan befintlig lår som sagt det finns en del där Ehm um... Men eh, vi får väl se, helt enkelt. Mm. Det, jag tänker se fram emot det. Jag får ställa en, en fråga in den här. En sån här som, som är väldigt inne i Warhammer. Va, vad kallar man en sån? <laughs> Ett whammernöt. Jag tyckte att jag hörde ordet eh, whammer. <laughs> Vänta lite. Va? Whammer? Oh, nu ska jag wow. veta, från den tiden jag har spelat WoW med henne, hennes förkortningar Jag har ofta ah, liksom, oh, jag ska starta en karaktär Vi gör en blood elf karaktär Och så, säger, så hör man henne säga Ja, oh, men då kan du komma hit med din belf Och så Vad kallar du mig? Vad? <laughs> oh. Ja, men det var bra att du inte skapade en elf i alla fall Ja. Ah, ni förstår det här jag, jag, jag är liksom Jag tappar alltihopa i konversationen Helt plötsligt Du väntar tills den är klar så är det så här, Va, Vad sa du nu igen Vad kallade du mig Se... ja, det, var, det var ju nätt och jämt Att du förstod vad jag sa när jag tyckte Att vi skulle hs-a tillbaka mm. Ja man får tung, tvungen att tänka att ta där men, ja. <laughs> Alltså jag inser direkt här Att jag kommer aldrig kunna spela ett spel tillsammans med Lotta i alla fall <laughs> I en en, en, en, en uh, helft av kommer att vara att jag sitter... Vad fan sa du för någonting nu? Fala All svenska! Här, med, bara sitta där och suckande en alltså, bara... <laughs> <laughs> <laughs> oh ah, men det är då, då har vi rätt ut i alla fall. <laughs> Okej, okay, men då så. Alltså, vi ser fram emot det och hoppas att det blir en stor hit. Uh, mm. Både för och Whammer-nördar, <laughs> såväl som Total warriors. Nej, jag vet inte. Jag har försökt uh, Hur som helst, vi går vidare och då tar vi upp lite hårdvara den här gången, för det pratade vi för lite om. Uh, och, uh, jag har tydligen har hårdvara. Ju... Precis. Uh, AMD, det har läckts. De har tydligen ett uh, fläskigt jävla kort på G som heter R9386. Uh, nu var det ju fel här. 380X. Det mm. uh, och uh, då kan man ju tänka, men vad fan, det är väl ingen nyhet. Det kommer ju ut nya jävla kort hela tiden. Det jag mest är nyfiken på, för i och med att den här kommer, det här ska vara deras top-of-the-line-kort, så blir jag egentligen nyfiken på hur, hur ser det egentligen ut på grafikkortfronten? Är det liksom är det här en enorm bump uppåt uh, mot tidigare kort? Eller blir det liksom... Ja, nu går vi upp från uh, 9-7-serien till... Uh, 9 serien och sen kommer den här? Eller var, var ligger allting? Och när kommer det en riktig, riktigt stor förändring? Eller har det redan skett? Mm. Alltså, jag skulle vilja påstå att eh, det kom en stor bump för grafikkorten för ett antal år sedan. Eh, men just nu, eftersom det inte är, är grafikkorten som är Flaskhalsen i gaming Så äh, tror jag inte att man kommer lägga särskilt mycket krut på dem just nu Utan det vi behöver bättre nu äh, Processorer behöver vi alltid Vi fick ju en ny generation i och med Intels äh, Sandy Bridge mm. äh, Med deras nya struktur äh, Men det är fortfarande så att Det är CPUn och skrivhastigheten på hårddisken, som jag tror är det stora problemet. Precis. Det är ju all, alltid de här flaskhalsarna. Det känns hela tiden som, som att eh, det är hela tiden olika staplar som höjs och sen måste man öka på en annan stapel men då höjs den andra och mm. sen så måste den höjas. Alltså, det är svårt att balansera igen såklart vad gäller mm. systemöverlag. Um, det som är just intressant med det här kortet nu är ju att grafikprocessorn blir tydligen den första med så kallade staplade minnen. Det är ju bara en teknik som snabbar upp minnesbandbredden då. Å andra sidan kommer kortet dra typ 300 watt. Vilket är maxgränsen egentligen för PCI Express. Och då undrar man ju vad blir egentligen nästa steg efter det? Hur mycket längre kan man dra det? Mm. Eh, svår, svårt att svara på naturligtvis. Eh, jag tror att... Man, eh, kommer Dels så tror jag att det kommer bli mer och mer fokus på att göra eh, Att inte göra det nödvändigtvis mycket snabbare För att GPUn idag kan bli snuskigt snabb mm -hmm. eh, Utan jag tror mer på att utveckla ny AA-teknik bland annat eh, För att bland annat eh, True Occlusion, True Mirroring och så vidare är någonting som fortfarande är lite problematiskt idag På vilket sätt då? du. Jag... Vi jag har får vara jobbig att fråga ja, ja. Uh, Idag fuskar vi väldigt mycket uh, mm. Hej vilt Och det är absolut Allt är tillåtet i grafik och programmering uh, Så att så mycket man kan yes. fuska yeah. Ja men det är så Ju mer du fuskar desto bättre Absolut uh, ja. Det står jag för uh, Jag håller med Men, ja. Men det här gör ju ibland att det inte blir helt perfekt åt Och jag tror att det är det som kommer bli det stora för mig. Mm. Som sagt, hastigheten får vi. Vi har redan bra hastighet, men med det här så kommer det bli ännu bättre. Vi behöver inte snabbare grafikort, vi behöver bättre grafikort. Precis. Och vi behöver framförallt processorer och diskar och, och sånt som kan hantera det här. Mm. Men det var det är vad jag tror. Precis. Jag har tyvärr ingen för tillfället fungerande magisk kula. Den är inne på reparation. <laughs> ja, Okej, okay. får säga till när du får tillbaka den <laughs> så kan vi kolla då. Ja Absolut. Ja, men för alla som är just hårdvarunördar så är det i alla fall kul å andra sidan att det kommer ut ett riktigt fläskigt grafikkort här vilket kommer bumpa ner kanske lite tidigare generationer i pris. Och det ser jag fram emot för jag tänker köpa mitt nytt grafikkort inom ett par månader tänkte jag. Sen om det blir AMD eller om jag faktiskt ska ta ett hopp över till GeForce nu, eller vad jag, Nvidia när tydligen ett nytt 960-kort har också läckt... Det ligger förvisso i medium range, men skitsamma. Men ja, vi får hålla ut och se. Men där har vi i alla fall de två nyheter som vi tyckte det kändes att, att det skulle räcka att ta upp. Så vi kan gå vidare, eller vad säger du? Vår kärvärd värld. Veckans spel! Spela in det där, det där ska du sampla. Och sen så ska, vi... ska du sätta in någon liten... Där skulle du ha kommit in. Är <snivålar> Featuring Max Lövström! Hej och välkomna till veckans spel. I veckan har vi nu spelat Flat Out. På piano, Rob Larsen. <sis nunca> <laughs> Förlåt Förlåt Jag kan ordning. inte spela piano, nu satte du nu Du Oslo, min svaghet för hela världen här nu Jag kan var inte det... spela piano Var det inte du som sa att du inte kan spela piano? Nej, jag kan inte spela piano Men det var väl du som <skratt> Moving det, on <skratt> <skratt> Nej Du var inte avslöjde i Fredrik, kan du. <laughs> <Okay>. <laughs> det var är max, är max vi kan spel kanske, ja, det är bra, hög nivå där Flat out, ultimate carnage Flat out Yes Vi talar om hög nivå mm, Så att det, det är ett litet bilspel, jag ska låta Fredrik berätta vad spelet handlar om <laughs> Ja den har ju så mycket stor i det här mm, spelet, så jag, så jag, jag, jag märker tala. det Ja uh, Ja ett spel som har funnits ute ganska länge nu. Sen 2008 då det släpptes i alla fall på PC. Det fanns till 360 innan dess. Det är ju i princip ett, ja som det låter som att det är ett bilspel. Man framförallt har fokus på fysikmotorn då som är ganska kraftig i sig. Det är upp till 40 separata förstörbara delar på varje bil. Och. Och det roliga med det här spelet är ju framförallt det att uh, du har Destruction Derby-mode uh, typ. Du har ett derby-mode hey. uh, där du helt enkelt ska mosa ihjäl folk. Och kör du över TeamSpeak och bubbla med folk och kör samtidigt så kan det faktiskt bli jävligt kul. Uh, sen har du självklart också Race som är den naturliga delen i alla bilspel. Uh, men också lite mer um, speciallägen i, uh, jag tror det heter Carnage Mode. Och det kan uh, blandas upp från allt från kvadda um, uh, saker i en viss uh, form av tvekampig arena och så vidare. Och så. Uh, och sen så har du då det här läget, vad heter det där nu igen? Uh, stunt heter det. Stans är ett läge som är ganska unikt för den här serien och där går det egentligen ut på att du har en massa olika specialbanor. Det kan vara att du ska stanna till med bilen så att din gubbe, alltså din förare, flyger ut och landar i mitten på en curlingbana. Eller det kan vara bobbling eller det kan vara att flyga ut genom, och flyga genom stora brinnande ringar. Och allting handlar om poäng. Det har ett ganska stort fokus på multiplayer. Och är ganska enkelt att komma igång med. Tyvärr så har det här spelet ett par år på nacken vilket medför att det är inte så många som finns ute numera. Så... det får man ha vår Har 20 tankar. stycken eller? Ja, typ. Um, spelet i sig det är ju då egentligen uh, i grund och botten ett, lite av ett stock -car version av Burnout. På det här sättet att du helt enkelt ska raza i mål men du kan smascha skiten nu de andra bilarna. Och framförallt Till slut ta koll på dem i princip. Det krävs dock att du faktiskt Lär känna bilarna De Skiljer sig en del I styrning och framförallt i känsla då de Tidigare bilarna är ganska tunga i sin hantering De känns lite de är aldrig fyrkantiga på något sätt, på det sättet som att det känns som att du åker i någon liten um, uh, kartong av något slag, utan de känns som ganska rediga bilar. Sen så blir det snabba bilar och sen så har du lite mer streetbilar och så vidare. Uh, och i början är det ganska lätt, du tar det vidare bra och så liksom, och du kan uppgradera bilarna framför allt. Uh, men sen efter ett tag så handlar det om att du ska verkligen klara och komma över mållinjen. Helst hel också. Um, du har då helst. tillgång... Ja, helst hel. Uh, så mycket man kan får du lite Men det bonus. det är inte ett requirement. Nej, det är inte ett requirement. Men du kan få lite extra pengar om du kommer över mållinjen så helst som möjligt. Um, du har tillgång till nitro och du får nitro genom att smasha sönder saker. Vilket är lite motsägelsefullt på ett sätt. För du vill ju vinna racer. Men eh, det skapar en form av balans där. Att om du körs under ett visst antal typ kartonger. Så kan du få tillräckligt boost för att vinna. Med precis en hårsmån över den där mållinjen. Eh, och snuva vinsten från någon stackare. Eh, på det sättet så blir det väldigt, väldigt. Eh, tävlingsinriktat om man kör online. Det kan eh, bli så pass att folk su sunar till ordentligt. Och kör åt andra hållbar bara för att. <laughs> Mosa på folk <laughs> så? Och, Vi nämner inga namn här Nej Men, uh, okay. men uh, Om jag ska gå in på vad jag tycker om spel Jag har uh, märkt nu För jag körde det här Väldigt mycket för ett par år sedan Och det var först nu som jag tog upp det igen nu. Det har väl gått två kanske. Jag vet inte hur många år sedan det var sist Och, körde. och det, det har ju sina fördelar Det är framförallt fysiken Jag tycker om Dels på bilarna i sig, men också på hur de kan kvaddas. Du har en utmaning i spelet framförallt allt. Och det är inte bara att du ska försöka att inte ta sönder allting. För det, det ska du på sätt och vis göra. Men gör du det så finns det en ganska stor chans att du fastnar. Och det är ett väldigt stort minus för det här. Spelet i sig är ganska kul, men... Så här i efterhand så kan jag se att det har brister. Eh, dels för att det är kanske är gammalt men eh, Spellägena känns lite obalanserade ibland tycker jag. Eh, dels på att Dataförarna är Väldigt bra i början och sen efter man har Kommit upp i, i vad heter det? När man har levlat upp sin bil om man får säga så Så så är de inte bara superbra utan de är extremt bra. Och då har man själv en jättebra bil. Men då, liksom, ja, då är de en halv mil framför dig. När du har typ supersnabb bil. Uh, de kunde ha försökt att balansera det bättre. Fast det är ju, det är ju lätt nu att säga. Så här, typ, som, uh, vad är det? Åtta år efter någonting. Du, ni får göm det här. Um, jag kan säga att jag, för min del så. Det har mycket uh, brister i det här spelet. Det är absolut inte en full poängare. Det är kul att köra online i Destruction, Derby, liknande läge och det kan vara framförallt kul att köra med vänner. Men det har helt enkelt en del saker som det fallerar på. Men jag skulle väl rekommendera för de som gillar att smascha sönder sina kompisar och kanske ha en kort stund med bilspel. För ni som gillar att smascha sönder era kompisar. Ja, det är framförallt. Det ligger ja. uppe där bland att äta upp sina vänner också. Så. Precis. Ja, det har, ja, precis. Den gick jag ju rakt in i. Du ja, precis. I. <laughs> ja, det ja, men det är just det här. Det, det är bra fysik. Det känner av om du kör i lera eller du kör vissa underlag och så vidare. Så det, överlag på det sättet för att vara så pass gammalt spel så, så är det ändå en... en en väldigt bra jordspel spel och de här som har gjort dem heter Bugbear, de är finska utvecklare, numera har de ett nytt spel som heter uh, Next Car Game Wreckfest, det finns på uh, wow. Precis och där har en hiskelig, en totalt crazy uh, fysik uh, mot vad gäller kraschningar och sånt, vad jag har sett. och det är jag väldigt sugen på, men jag skulle ge den här en svag tumme upp. That's it from me. Over to. Peace Thanks. out, eller vadå? Peace out! Jag kan säga att jag kan gå igenom min del och säga att det kommer vara rätt kort och koncist. Jag är ju inte den största inom bilspel, men jag har ingenting emot det. Jag har spelat rätt del mycket, lite äldre Need for Speed-spel och lite av Dirt-serien, Dirt 1 och Dirt 2. Och känner att, ja att det är lite roligt att köra bra. Det går lite fort om man tar svänger bra, det är lite roligt. Och tycker att ja, jag är väl okej okay på spelet ändå. Men ja, som fattar, jag säger att jag kände inget speciellt från. Jag körde sig till race och jag säger ja, jag, race. Och sen så, ja men nu provar vi stant och säger, ja du åker här och så trycker du på knappen och säger pjoink så flyger gubben. Ja titta, nu står jag på en måltavla. Ja då, det där är jag, så vi inte hänger an. Ja, tänk alltså, tänk alltså. Nu gör vi det igen. Jag tycker om det är ljudeffekter. Ja. Pjoink. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, men det, det, är det låter ju nu. nästan så faktiskt. Jag spelade aldrig ja. den biten faktiskt. Ja men det var, det var det jag gjorde Jag rejsade lite och jag provade lite snabbt, Och så körde jag även den här derby och sa att Det är, ju, det är för dåligt Men det var mest Nej. för att derby När du har en, en 10-12 bilar På sättet du vinner Det är att du får inte krascha in i någon Du får vänta till att de har förstört sig själva Om du är ute efter att vinna Precis. Men det är Man har, så säger, så man har en sån här kontakt timer som betyder att man måste göra en kontakt mot några av bilarna. Om man inte gör det inom en viss tid, då förlorar man. Det är så, okej. Okay. Jag ja. åkte mest runt i en stor cirkel och försökte. Det kändes som att så fort jag satte mig i ett hörn så jag ah nu sitter jag och väntar på att de, så ser jag typ mm. tre bilar som alla. Han ställer alltså, still, den jävla! Jo, men i, reg i regel blir det ju så, online framförallt, för alla vill ta ut varandra men man vill, uh, man måste ändå nicka till varandra lite så att man inte tappar tiden. Uh, så då blir det många som åker runt, runt, runt och svishar in. Mm. Fast i regel överlag online, då alla kör rakt in i en enda stor ormgrop och sen så står det... Uh, Arne has wrecked eller Bengt mm. has wrecked och sen, och sen är det typ tre kvar och de åker runt, runt, runt och försöker yes. och Vad säger du med för konstiga människor som är Arne och Bengt online? Ja, det är väl inget fel med att heta Arne eller Bengt? Nej, men online så är det kanske lite konstigt. <laughs> Säg det till Arne och Bengt. Oh. Um, Jag säger det till dig, ja. du kan säga det till dem. Vad säger du, Max. Som ja, jag ska väl avsluta med att säga att det var lite, jag kände inte att det var något illa på det så det var lite mer fysik i det för det var ett lite äldre spel kände jag att, ja men bilen ser ut som ett rakt när du är klart om du inte tar alla svängar perfekt och det är alltid något jävla skit som ligger på vägen att ja nu åker jag. och sen är det någon parkbänk som ligger mitt i vägen som får dig att spinna ut och säger ja, nu förlorade jag två positioner Det är den där egen sparkbänken alltså Ja, men det var ju onda Du kan inte ta genat den en gång Ja, men ja, jag ska nej, säga det. att det var helt okej. Okay. Jag, jag kände jag kände inget speciellt från det. Jag kände väldigt en average-känsla av det hela. Men jag säger att jag tycker man om bilspel, definitivt. Letar man efter något lite småorigt så finns det lite, den har lite specialgrejer så. Känner man sig lite uttråkad och verk känner för ett bilspel så så. Min, min, min vy är lite, är väl lite skev just nu med tanke på att evolve är ikväll och vi så här, ja, vi måste spela veckans spel det blir lite den här Ja men jag, jag kör igenom ett par gånger så jag har gjort det och sen får jag spela Evolve så att jag kan ju säga att jag är lite pressad på uh, min recension av spelet Får ta det en liten nypa salt men det är jag fallet, lite av en en liten kort förhållandstids liknande eh, ja, tyckande i alla fall mm. För, Förhållandstids eller åtta år senare Typ <laughs> Preview på det här nya spelet. Mm. <laughs> ja, men det är allt jag har att säga. Jag säger det är nog helt ja. okej okay för spel faktiskt. Ska, ska jag ta nästa? Varsågod. Rob. Jag har ju en lista ju har jag ju. Och Du den är den här så ordentligt. Ja. Jag kan ta de grejer jag tyckte om först då kanske. Um, jag gillade, jag gillade hur, hur bilarna styrde faktiskt. Det var, det var bra kontroll över bilarna. Uh, lite varierande beroende på alltså, vilken, vilken bil man använder. Men jag försöker alltid välja bilar som är som har en ganska eh, vad ska man säga ganska jämnt i alla så att de är, de är balanserade istället för att ha någon som den här är jättesnabb men den har jättedålig kontroll och är så att jag, jag jag gillade det. Det senaste spelet som jag körde som jag hade bilar i och sånt där det var ju det var ju Watch Dogs så att det påminner lite om hur man styr där i så att det var det var, det kändes bekant det. och det, det styrde bra och sånt så det gillade jag. Uh, jag, ska, jag ska säga det. Jag är, inte, jag är inte sån som spelar mycket bilspel. Jag, senaste bilspel som jag spelade, som jag tyckte om. Ja, det, var, det, det var ju Xight till Wii. Var det, det, och det finns ju de som inte skulle klassa det som ett bilspel ens. Men uh, jag kom på det. Jag kände, jag kände det så fort jag satte med mig med i spelet. Så oh shit, det här är inte bra. För. Uh, jag tror att bilspel är nog det enda spel, speltypen som jag någonsin känner att jag blir lite så här kompetitiv över. Att jag måste vinna. Annars så. För nästan alla andra spel och sånt där så känner jag inte att jag är en sån, sån tävlingsmänniska på det sättet. Jag kan. även jag Okej okay, men du vann. Det är bra liksom. Ta, det är trevligt. Eh, Har det bra. Eh, men bilspel, jag vill inte vara är för någonting. Det. Det. det. Någonting med det gör Dumma saker inom mig Och jag måste vinna helt enkelt uh, I alla fall <hör> Nej men jag, jag, gillade, jag gillade banorna De varierade rätt bra också det var, det var, Nu körde ju jag bara derbybanorna uh, så att, För jag hann inte med resten uh, För jag var så fokuserad över att få första plats i alla Så att jag kunde inte Jag kom inte längre Ehm um, men, men det jag körde jag körde lite online också med Fredrik Och då körde vi några andra banor Och de, de, de verkar ju vara rätt varierade På det sättet och det, det, det, är väldigt, det är inte samma hela tiden Även om det är liknande miljöer Sen, sen gillar jag också att det finns upgrades till Alltså det uppgraderingar till alla bilar Och du kan välja om oh, Jag vill köpa en sån här grej till motorn Och sånt som, som ökar ha, Hur du hanterar bilen Eller hur snabbt du kan åka Eller och sådana grejer, Jag gillar att det finns där. Eh, däremot, så något som jag inte gillade med det var att det gav inget visuellt. Gjorde det inte på själva bilen. Så att om du köpte ny, nya någonting, så här, nya saker eller någonting, så såg man inte det på själva bilen. Vilket jag tycker var lite tråkigt. Men som sagt, det är åtta år gammalt också, så jag menar, det var väl inte så mycket det. Det, men det är också lite det att det fanns dåligt med customizations också för bilarna Den där du kunde göra var att ändra färgen på bilen och även då så, kunde du, så hade du bara ett visst sätt för varje bil och det var olika, det var inte, det var inte mycket du kunde välja med no. Så det, det kändes lite tråkigt um, Bilarna var ju rätt varierande också, det fanns en hel del, det fanns det fanns vanliga bilar, det fanns trucks, det fanns eh, eh, ja, Volvo eller jag vet inte om det var Volvo men jag kan inte så mycket om bilar men de såg varierade ut i alla fall så det var mest det. Eh. Eh, jag gillade också att det fanns det, det här med Nitro som... som Fredrik sa att jag gillade det att det fanns med att man kunde liksom man fick en boost om man, om man körde på så åkte man in i folk och bumpade dem och, och pröjade dem av vägen och, och de åkte in i trädor och kände man yes Och så fick man massor med nitro och så kunde man köra in i nästa person och veja dem av vägen istället uh, Och då kände man sig bra Och till skillnad från Max så gillade jag derby-grejen uh, Jag tyckte det var roligt, ja oh, man alla åkte in, ja oh, krasch och så skulle man Putta på folk och få dem att krascha Men jag tyckte det var roligt Jag känner att det hade nog varit mycket roligare om jag, hade haft, om jag hade spelat mot folk som jag kände För då hade, man kunnat, då hade man kunnat sikta sig in på någon speciell Till exempel Fredrik Och bara, nu ska jag krascha Fredrik här Det är, det är, min, det är min uppgift under den här banan Det är väl mer en livsstil skulle jag säga Men ja <laughs> <laughs> Sen fick jag, jag, Som sagt, jag spelade ju med Fredrik lite online och så och jag gillade onlineläget. Det var inte det var, det var inga problem. Jag, nu är det åtta år gammalt sig. men men det, det hade inga online-problem med hur jag ingen connection errors, inget sånt där. Så att det, det flöt på väldigt smukt. Jag gjorde det. Uh, även om jag inte kunde stänga av i mikrofon. Varför vet jag inte? Uh, det var väldigt konstigt. Uh, så det, det var bra. Uh, sen hade jag, men man ska inte spela mot de som finns online där för de bara de, de kör. De, de vinner bara. You know. De få som är kvar det är de som kör det här typ varje dag i de senaste åtta åren nu. Så de är där satta med de här banorna. Och vet viss, vissa har också tyvärr känns det som kanske några cheats där ute. För det viss, När jag har kört lite spel själv online så har de uh, kört över vissa sektioner där det inte ska gå att köra över. Uh, vilket gör att man blir ganska sur lite. Jag förstår inte varför folk insisterar med att använda fusk liksom på det sättet. Menar, vad, gör, vad ger det egentligen? Men det är en helt annan konstruktion. Sen var det ju det där med det som Max sa också. Att det, det, det där med alla grejer som hamnar i vägen. Jag vet inte hur många gånger. Hur många gånger? Alltså som jag känner. Åh, oh, jag är i sista sträckan här. Jag ligger först. De andra är. Typ 10 meter bakom mig. Jag, jag, om jag nu tar den här kurvan så kommer jag, så kommer jag vinna. Och så ligger det en jävla eh, en kartonglåda. Så här jätteliten i, i vägen. Och så åker jag in i den. Och helt plötsligt så spinner jag av bort i en vägg. Och så bara. Ja, ah, no, ah, um, sjätte plats. Så nej, det gillade jag inte. Det gjorde jag inte. För det, det, och sen vid något tillfälle så åkte jag in i det var en, Jag tror det var en dörr eller någonting. En massa stor bit i alla fall. Och den fastnade i bilen. Så att det, jag åkte runt med en stor, ja, just det Såg ut som en stor jävla ladugårdsvägg sittande ja. inne i bilen. Det där händer ofta. Det är mycket sådana här slags glitchar. Man åker runt och så... Är, jag kommer ihåg jag åkte under en stadium. Alltså en sån här... Um... Så här sittplatser typ och så här stora bjälkar Så fastnade två bjälkar Så jag åker ut i den där med två enorma bjälkar Rakt upp typ 5-6 meter upp bilen Okej okay. ja, ja det var ju så här förr va Där i början av fysikeran Med fyssex och allt vad det heter Men ja, ja Man får ta det som ja. alltså, det Alltså det, det var inte så illa på alla banor med, De som inte var Citybanor, de hade inte så mycket grejer som kunde hamna i vägen. Då var det nästan bara alltid de här bildäcken som är vid, vid sidan om för att mm. man ska krascha in i dem. De, det var till typ bara dem. Men när man är inne i staden, då är det bänkar, det är, kar, det är liksom kartonglådor, det är väggar, det är så här. då? Ja, liksom, allting möjligt. Det värsta jag var med om, det var när vi körde online och jag körde in i en soptunna. Och den satte sig framför skärmen så jag kunde inte se exakt vad som pågick framför <laughs> mig. Det är dåligt så... kul att komma in och rakt in i skjerten på honom. På. Boom! Säger jag. Det var verkligen så. Jag bara, okej okay, jag ser ingenting så jag slirade lite och då fl flög den bort. Men den satt ju kvar i evigheten. Jag, jag ser inte vad jag håller på med. Jag försöker vinkla kameran men det går ju inte. Det, var... jag vet inte. Det, det, där, det är kul att du nämner det för jag tycker det nästan är lite kul på ett sätt att det finns kvar. De kunde kanske ha optimerat det bättre och så men nu i efterhand man sitter och kör online och så ser man någon stackare har en enorm eh, skylt rakt genom bilen den där snubben ser inte ett skit. Och nu kör han in i en, nu kommer han svänga det framme tar jag Nitro så kör jag rakt in i sidan på honom. Och så BOOM! Sprängs han. Jag känner och... Det finns, jag är glad. Ju, det finns ju olika sätt vi så här, Lägen man kan titta på Man kan antingen se precis framför bilen Eller så ser man inifrån bilen Eller så ser man precis bakom Eller lite högre uppifrån Och jag fann att Jag kan inte spela i de andra lägenen Utan det måste vara den som är längst bak Det är den, det är mm. den enda sättet jag kan köra spelen det, det går inte annars det, jag, jag kan inte se vad som är omkring mig Och det funkar inte Jag är inte så, det, så att jag hade inte så stora problem när det var någonting som sig in i själva bilen, men när det är Nej. någonting som var i vägen framför Som den här soptunnan till exempel, då såg jag ju inte vad som var precis framför mig Och kommer man upp på ett krön liksom, då ser man ju inte vad som är på andra sidan, så det kan ju vara vad som helst Så jag har ingen aning om vad som pågick Men jag, jag, jag säger med dig att det har en viss charm däremot spelet. det är lite roligt så. Här. Det är Betydligt är lite roligare när man spelar online med andra människor än när man spelar själv. För då blir man bara irriterad. Det bara, ja, jag skit, nu förlorar jag på det, här, jag måste jag starta om. Men. Äh, <sutom> men jag skulle, jag skulle rekommendera det. Jag skulle göra det. Det är en tumme upp för mig i alla fall. Um, jag vet inte om jag kommer spela det så mycket mer. Jag vet, men jag känner att det är något sånt spel som är nog roligare om man spelar med folk faktiskt. För jag är ganska roligt när jag spelade med Fredrik i alla fall. ja um, men mm. Var <laughs> är roligt när du spelar med dig själv? Okay. Nej, när jag spelar med dig Okej, okay, ja mm. Men, nej, så att det, det, det är tumme upp för mig i alla fall. rekommenderas Om man vill spela lite bildspel Precis. Ja, då, då känner jag att vi är redo att gå till nästa person kanske mm. är... Jag vill att vi ska svara på det, eller? Ja, jag frågar, är ni redo för ett sånt ja. moment? Ja, jag redo. Näst, nästa person. Det var det är, det är Danny eller? Vi kan ta Danny. Danny, varsågod. Berätta oss om dina erfarenheter, dina upplevelser med detta veckans spel. Varsågod. Kör wow. känns, känns som att jag borde skriva en novell nu vid det här laget, liksom om mina upplevelser på det här spelet. Um... Hur känner du att de här upplevelserna med de här spelet har förändrat dig som person? Hur har det fått dig att växa så att säga? jag jag hade med det här spelet så kände jag att jag vuxit som person liksom, jag kunde uttrycka mig på skitsnack um, nu får jag ju säga så att jag har ju inte spelat det här spelet under veckan utan det är ju ett par år sedan jag spelade det här spelet men jag har ju spelat det och jag har ju klockat några timmar på det för, för länge länge sedan när man var yngre så spelade jag ihop med Fredrik och en kompis till oss och vi körde mycket av det här då och spelet är som sagt mycket roligare ifrån man Spel ihop med kompisar för det är mycket roligare och Krocka någon kompis så liksom, sen sitta Och fnissa vid sidan av dem. man har ett plan Eller sånt där, och hör hur de svär Och det blir buttra Liksom, men um... Är det Fredrik du pratar om nu? Nej det är krull jag pratar om, för ah, det är okay. min Erkefinden, i eller spel, är alltid jag mot honom Liksom, och sen, om vi ser så här Spel ingen för spel Liksom, mot krull uh, Får jag bara ta döda på honom en gång så kan han döda Med resten av timmarna vi spelade. Det spelar ingen roll. För jag, i alla fall mosa från avskjut jag han har i Och ifall det är bilspel och jag lyckas krocka honom då är det ännu värre för han, han liksom sagt, fan också. Han, Danny lyckades ta med det. Det går bara inte. Det får inte vara så här. Men det här är ett sådant spel att det är så mycket skönare liksom att krossa någon totalt. liksom köra dem mot sidan och se bilen explodera och veta liksom att man sitter liksom en halv meter ifrån liksom, kan man klappa dem på axeln och säga Gick det bra. vad synd du? Och ser hur, ser hur han sitter och skakar och håller in i iskan liksom sådär Man, man, liksom, man ser att oh. liksom bara, fan. Ja, Det fan Jag håller med totalt, det, det är ett underbart lanspel det här På det sättet att man faktiskt kan I ena stunden, för det är så ombytbart Förlåt att jag hoppar in här förresten Det är lugnt, det är lugnt Just det att, om man kör race tillsammans Mm. Uh, säg att du kanske leder Om man är ett par stycken Det finns aldrig något som kan garantera att du vinner Med tanke på det som till exempel Rob sa Att det kanske ligger någon grej Och du åker lite fel och träffar Och så sladdar du in i, och kör rakt in i träd Och så, och så vet du fan om inte de andra drar om det Precis då Och så åker du kapp dem Och så smakar du in en i ett trä, Och du åker vidare Och den andra framför dig knuffar av Och så kommer du med mål i alla fall Det kan hända väldigt mycket under landmatcher. Och så sitter man, precis som du beskriver Eh, bredvid varandra om man klappar den andra på axeln och så säger man någon, någon lite så här lite så, här. Ja. så det, det är en bra poäng där du har tar upp. Och det är mm. väl en av de styrkorna som vi precis har nästan summerat eh, i, genom alla de här. Det, det är nog en av de bästa styrkorna ut där här spelet är liksom i, i lång kapacitet liksom, man, man kör ihop liksom, man sitter liksom ser de andra liksom biter ihop liksom köker sitt bästa hålla på vägen liksom. Det går inte bra för mig. Jag vänder och kör åt andra hållet. Det, det är extra kul också när man hör faktiskt den personens gubbe flyga ut. skriker ah! Skriker den. Och när, han åker, när gubben flyger ut genom framrutan och in i trä. Liksom. Och sen så kom, råkar man kanske köra över den. Um, men, om, men, alltså, vi, jag har inte ens på den där. Och så kallar ni mig sadist. Kom igen. Jag sitter här och tänker alltså, jag är omringar sadister här. Alltså, Alla är sadist på något sätt. Om, ja, om vi säger så här jag är inte den bästa på bilspel liksom så här. och det vet jag också speciellt när jag spelar med Fredrik och Krull som är betydligt mycket bättre Fredrik hade klockat 130 timmar och jag har 11 och en halv klockat på det och Krull har säkert betydligt mer än mig och i bilspel i största allmänhet så jag är inte den bästa så att vanligtvis när jag spelar spel bilspel då är det liksom så här. Vad gör Danny för någonting? Han, han, kommer åka, han åker på taket, han är upp och ner och vänder, hur gick det här till? Jag vet inte riktigt. Eller, varför kör Danny? Kommer han köra rakt emot mig här. Oh shit. Det är det man, man ser nästan skräcken i liksom karaktärens ögon när jag kommer köra. Liksom. Rakt på, bara för att jävlas. Alltså det är lite, det är på, på, på mig lite om min bror när vi spelar <hör> när vi spelar typ hela och så här, när vi kör När vi kör versus mot varandra Det är bara han och jag, vi ska döda varandra Vi har en viss sätt, vi ska döda liksom så här. Och efter ett tag så märker han att Det går inget bra för honom Det händer inte så ofta längre För han spelar sånt mycket mer än vad jag gör, eller gjorde förut Såhär, han märker att det går inget bra för honom Vad gör han då? Jo, precis när jag ska döda honom Då hoppar han av Då hoppar han ut från banan Så han dör så han, han snubbar mig på killet så, här, så han kan inte... Och så fortsätter, även om man är på väg och där, så hoppar han ut i alla fall. Bara, för, bara för... I will jävlar. be allowed to kill me. Ja, precis. Men det är den mentaliteten, om jag sitter och tänker... Och man blir lite så här små små vad nu jävlar, nu ska du bara ha. Och, och för, under en så väldigt lång period så, så bodde ju vi i samma hus. Så då kunde jag bara gå och smälla till honom när när, det var, när han höll på och jävlades. Och väldigt ofta så satt vi ju bredvid varandra så han han hade några blåmärken på knät eller på benet till exempel han fick en smäll lite då, och då när han är på jävla Bråkade så där så att men man ser det på honom så när han börjar så jag kan känna av den när jag sitter när vi, även om vi spelar liksom långt ifrån så man känner av det. nu nu kommer han börja när nu jävlar så att det det ligger väl i släkten antar jag sådan oh dear um, yes uh, men utöver just Själva racingdelen så tycker jag att de här andra, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, man tar high jump och sånt här det är ju en ganska mm. komisk bit utav det och det är ganska kul det också. Det bryter av lite grann från racingen, man tänker så här nu har jag kört x antal matcher liksom, nu, nu vill jag göra något annat för det är kul att hoppa in på dem för de så väldigt Man ser gubben, för ragdoll-effekten är ganska bra på den man ser dem flyger i vägen liksom, slår emot nätet eh, stort mät som liksom fyllar sakta och säkert ner. Man bara, det är jag bra i mig, han ser ut av Dagen är gjord. Men, och, och det är väldigt mycket Omspelningsvärde i det här spelet Man kan spela hur mycket som helst Vilket Fredrik visar på hans timmar Jaha. På både racingdelen Det finns väldigt, mycket, väldigt många barn Du kan låsa upp väldigt mycket och leka där Och sen liksom på de här andra så kan du det finns miljoner olika saker du kan göra Och hur du ska göra Och få, få gubben att se Väldigt tragisk ut När han flyger ut ur utan <laughs> Väldigt skön upplevelse i alla fall tycker jag Men så ja, Det är klart tumme upp för min från min sida jag måste jag måste säga vad jag glömde säga det jag gillade faktiskt musiken i spelet också um, Licensed. ja det var liksom, det var det var lite repetitiv ibland för att det kändes som det var typ tre låtar eller någonting som de spelade om och om igen men jag kände ändå att de var bra ändå så de, de fick ju puppa lite så här som har varit precis som i, i Metal Gear Förra veckan så var det, musiken, det får musiken att pumpa upp lite så att man, så att man, spel man känner det när man spelar liksom Men äh, ja, det var bara det Yes Nu har vi kvar... Lotta Lotta, mm. vad, vad har du att tillägga? Om de säger att det är sött så vet jag inte <laughs> riktigt Nej nej, det var förra veckan som var söta veckan Den här veckan är inte sött okay. uh, Jag... Jag ska inte säga att jag är dålig på bilspel, jag säger bara att en dövblind, stupfull, stjärnosad mullvald skulle spela bättre än mig. Mm -hmm. Du har sett mig köra alltså? <laughs> <laughs> uh, jag har inte jättemycket erfarenhet av bilspelgenren överhuvudtaget. Uh, jag tror att det jag har kört mest är typ Mario Kart, om det kan klassas som bilspel. Originalet. Men det är Mario Kart, det är, det är exemplet. Det är en egen Ä genre i sig nästan. <laughs> Precis. Um, men, och jag har ju tyvärr inte heller, jag har varit en dålig ål och inte skaffat Flat Out. Så jag har inte kunnat kört det. Jag har däremot tittat på en hel del playthroughs uh, av det. Och lite statistik och sånt. Um, för jag tycker om siffror. Eh, när jag först började titta på det så tyckte jag Då hade jag hört att ja, men det, det ska vara skitsnygg grafik i det här och, och jättehäftig, jätteavancerad Fysikmotor Man tittar på det och tycker Ja, jo, okej okay. eh, Grafiken, den är ju okej okay, Men ja, jag vet inte om jag skulle Kalla den fantastisk och, Ja men fysiken verkar ju Den, den verkar ju rätt schysst liksom. den verk, Rätt eh, verklighetstogen Återigen, någon som har fuskat på rätt sätt Uh, men det var liksom lite artefakter I grafiken Lite ja lite, lite så Och sen kollade jag på När spelet var gjort Och tyckte oh, Så det är för att det är åtta år gammalt Jag kanske inte tycker att det är riktigt Lika bra som dagens spel mm. Okej okay. uh, <laughs> Så att ja uh, För sin tid Väldigt läckert Ehm uh, och också en kul inslag det här med Ragdoll-föraren. Eh, Bugbear Entertainment eh, som jag nämnde som developers, det är ju inte deras första eh, bilspel direkt. Nej, verkligen inte. Eh, de är ju skyldiga till både Flatout och Flatout 2 som föregångarna till den här. Mm. Och ett antal andra bilspeltitlar. Eh, hållit på sedan 2001 där deras första kom, så jag kan se. Eh, och det märks att de vet vad de håller på med. Uh, Okej, okay, det är inte jättemånga olika miljöer Det är sant uh, Jag har hittat informationen Sex olika miljöer uh, Med 39 olika uh, tracks Och uh, Ja Det här är en hel del information och Bland de här 48 bilarna Okej, okay, man kan inte customisera dem fasan fullt mycket nope. uh, Men För att vara ett spel som är 8 år gammalt de tar mindre än 5 gig I utrymme Men då har de här En rad olika Speciella minigames Och, och liknande eh, Med de här Kastamacka och, och Grejerna eh, <laughs> eh, Så tycker jag att Det är väldigt eh, Någon tänkte till när han gjorde det eh, Och och såvitt jag har sett också, så spelade det riktigt smidigt. Mm. Eh, ni pratade en hel del om LAN och, och hur kul det är att köra det i LAN och så vidare. Eh, jag antar att ni körde det LAN via Windows Games. Eller ja, Games with precis. Windows. precis. Mm. Det stämmer. Eh, för jag har också sett någonstans att man kan ju inte... Det enda sättet att man kan spela det, man kan inte köra det på ett local network. Enbart kan, kan vi prata om det där med Windows Windows Live Då får vi yes. hålla på en timme till För jag kände att <laughs> Alltså jag sa det när, när För jag kunde inte starta spelet först Kunde jag inte det, Jag installerade spelet, den bara startade spelet Det kom upp när utan, ah oh, vill du Valve säger någonting, ja oh, okay, alla. Och så kom det upp rutan i inte halv sekund och bara Jaha, men Jaha, vad händer nu då hade ingenting försökte avinstallera drivinställningen om spelet start, starta om steam allt skit starta om datorn funkar inte vet inte vad det var. Så gick jag på så är jag duktig på och gick på google och kollade och då stod det ja ah, men du måste ju ha windows live jaha säg det då jag har inget emot att det startar med windows live men jag vill gärna ta sig till det det är ju som alla andra grejer, säger till att det ska vara med, annars så blir jag bara irriterad. Jag var halv nära att bara ge upp och säga nej, jag kunde inte spela spelet. Så därför hade den här diskussionen inte varit med. Men jag känner bara att det är någonting, som Windows Live Games inte är aktuellt längre, de la ju ner det. Så är det väl inte så, så jätteviktigt, men jag känner att det gäller ju för Origin och, och Uplay och de där grejerna också att Ska det öppnas via det så se till i så fall så man vet att det ska vara installerat? Det är viktigt att mm. utveckla det. Ja, det borde ju kommit upp automatiskt. För de, de, har ju det står ju uttryckligen på Steam-sidan. Eh, att, att man måste ha Games for live. Men om det inte poppar upp när du installerar det tycker jag för att det är också lite dåligt. Ja, så det känns ju som en ganska enkel prompt när, när man installerar det alternativt när man försöker spe, starta spelet. Om man då inte hittar Windows Live Att alltså man då säger i prompten Jag kan inte hitta Windows Live Är du säker på att du har det? Ja det nu, ingen... nu såg jag på Steam-sidan Att det står faktiskt nere i Requirements Men vem läser dem egentligen När, man har, när det är ett spel som är åtta år gammalt? Mm. I och Ehm men just en intressant fråga till er grabbar, vad använder mm. ni för inputmetod? Hade ni kontrol kontroll eller? Xbox-kontroll. Jag körde tangentbord, men det är för att jag är van att spela bilfer på det. Ja, hur var det? Jag bara fråga. Hur, hur var det att spela med tangentbord? Mm, helt okej, okay. men jag kan spela med tangentbord så att jag vet inte, det har aldrig jag, varit svårt för mig. Jag körde, jag har alltid köpt också tidigare med tangentbord, det är bara senaste. 2-3 som jag kör med hand. Problemet med mig var att jag tittade på Jag hade ändå i liksom för fightingspel, Så kollade jag på vad kontrollerna var Och det var Du styrde med analogspaken Och det kan inte jag göra Jag kan styra om det med styrkorset Men så kände jag att äh, det där vet jag att det kommer inte gå för mig Så det var bara det personliga Jag visste vad jag ville ha Vänta lite, du kan inte styra med, med analog... Jag är dålig att styra med den på hur mycket man använder. Jag vill styra med styrkorset. Jag vill ha verkligen on eller off. Och sen får jag trycka på eller tappa på den tillräckligt mycket. Det, det kan Gäller... jag göra. Gäller det alla spel eller bara bilspel? Ja, de flesta. Ja, skillnaden är väl att gå med en karaktär. Det är liksom när du kan gå, när du rör lite. Eller du springer när du går fort. Men det är ofta ändå springa så fort som möjligt. Så att... Jag menar, för min del när det gäller att spela på PC så då är det liksom Tainterport som Jag spelar aldrig med kontroll. Alltså, jag körde ju alltid med, med Tainterport förut men sen köpte jag den här grejen som gör att jag kan ha en, en Xbox-kontroll inkopplad och jag kände det att det ju, passar ju mycket bättre till vissa spel. Jag hade ju säkert haft jättemycket problem med, med, med spel som till exempel Metal Gear och så och spela där, för att jag jag hade aldrig orkat att hålla på Med, med tangentbordet för sådana grejer Eller bilspel, jag är inte, är inte Mycket för det Vad är Robert? Jo det är klart det är, men det är ju bekvämare att sitta med en handkontroll där, Ja det är väl spel. en smaksak kan jag säga Jo det är klart att det är det Men för, personligen för mig så känner jag att vissa spel Föredrar jag handkontroll Men sen spelar jag spelar ju inte Left 4 Dead Med handkontroll direkt och Där kör jag med tangentbord Så att mm -hmm. Det, det beror ju lite på vad det är för något. Olika spel, kanske, olika personer. Det kanske också beror lite på vad spelet är utvecklat till. Jag menar, många, Definitivt. Många spel är ju verkligen att okej, okay, du kan köra det här med tangentbordet, men är du, är du verkligen säker på att du vill det? Ja, men jag körde ju jag körde ju Watch Dogs med kontroll. Först så körde jag med tangentbordet det var jättejobbigt. Var det? Jag kunde inte det, det var jätteklunkigt kände jag i alla fall Men sen körde jag den med handkontroll uh, Och då gick det jättebra Så att jag vet inte det, det, Och det är väl Ett multiplattformsspel tror jag Det är inte primärt utvecklat till kontroll En, en person förresten apropå ingenting uh, uh, Watch Dogs Ja det är det uh. det, är, det är som Assassin's Creed det är mm, ju okay. lite, Alltså det är den typen av vinkel okay. Jo men, men alltså Även om du säger att det är multiplattform uh. Det, det är väldigt lätt att tjäna ner sig i en sorts input. Jo, det är klart. Men alltså jag är ju både PC-gamer och, och Xbox. Liksom. Men jag, jo, jag spelar men Jag tänker bara. Som, som utvecklare. Jag tänker som utvecklare. Jo, jo, jo. Ja, ja. jo självklart. Det, det, det är det ju självklart. Men Ubisoft, de är väl kanske lite kärre i Xboxen. Eftersom det är primärt där de utvecklar till. När man tänker Assassin's Creed och sånt där. Så, att, så att det är väl mycket möjligt att det kanske är lite... Lite biased eh, mot det i så fall. Men, men jag vet inte. Det är, som, men det är som sagt. Det beror på vad det är primärt utvecklat till. Är det konsol mm. så ska lär man ju säkert köra det med, med handkontroll i så fall. Det är väl enklare eh, så att det inte blir problem. Man, men det finns ju vissa tillfällen då det kanske är bättre att ta med tanke på i här fall. Så. Vem Precis. vet. Ja, några sista ord, Lotta? Eh, oj, eh, jag kan aldrig det mig här. <laughs> <här>, <här>, <här>, <här>, <här>, här. Förlåt. Jo. Ja, nej, nej, det är ingen fara. Eh, det känns ju väldigt tydligt att det här, liksom inte, det här är ju inte ett spel man ger till sina barn om man vill lära sig vill lära dem att bete sig i trafiken, kanske. Eh. <här> Hur många sådana <här> bilspel finns det? Det är väldigt <här> två är, ja, är rädd för. Ja, fast, fast det här var ju lite mer, var det? Här var ju liksom, jag kände det i början, liksom, att bara, vänta lite, okej, det är bra att krocka in i de andra. Mm. Att bli så... aktivt uppmuntrad Till ja. att krocka Det är en sak om man kan krocka Och då sätta de andra spelarna i klistret det, Bara det gör det Väldigt mycket mer lockande Men att du de facto Uppmuntras till det Känner jag ju Steget längre kanske Sen så får man dock Skylla sig själv om man krockar för mycket För det är ju en skada. Alltså det, det ligger ju skada på bilen Och ju sämre du blir Bilen så det, du kan ju knappt köra med den här skiten Den nivån mm, nådde jag aldrig faktiskt eh, mm. jag, jag hade en del ordentliga krockar men, Och jag såg att oh, okej. Okay, min eh, motorhuvud är borta Bilen på si sidan av bilen är helt inbucklad Men jag kunde få det köra helt ordentligt Jag har nog ett par tusentals, timmar, eh, eller timmar, tusentals matcher som ligger där man har legat och kört och kört. Och då var det ju så många varv. Och det som är kvar in genom förbi mållinjen. Det är typ fyra hjul och en ratt bara. <laughs> eh, och... Man vet att det går illa för när man ser sitt bakdäck rulla förbi. Då tänker man att det är nog ganska svårt. <laughs> ja, alltså, man, det, jag faktiskt åkt, man kan ju bli av med däck och så. För det har hänt många gånger. Jag kommer över mållinjen med bara tre hjul på bilen. Eh, men då eh, drar den ju åt sidan och håller på. Så där... Men äh, jag å andra sidan körde ju skiten i det här spelet ta guld på varenda nivå genom alla kategorier Och jag skrivit lagom Så äh, <laughs> Men det var för två-tre år sedan Idag så är jag ganska klapprutten på det kände jag Men, men jag, jag, det, jag tror det beror på vilken bil man använder också Derbybilarna verkar kunna tåla mer stryk När det kom till, till att köra Alltså du, du förlorar inga däck eller någonting När du hoppade runt på banorna De som var derbybanorna då Medan jag kan tänka mig att de som är mer för de här racing Som den där racingbanan vi körde Den som var eh, mer för de, de högre bilarna De som var racingbilar Jag kan tänka mig att de inte kan tåla lika mycket stryk eh, i, i, På en sån bana För det känns väl ja, känns... i sig ganska naturligt Ja, jo, jag tänker det också ja. Nej Det är en ganska stor variation mellan bilarna, biltyperna Och vilken typ av bana man ska köra Mm. Ska vi ta och gå igenom alla personer här så kan mm. vi se vad de, vad de tyckte om, eller vad de, om de skulle rekommendera spelet till en annan yeah. Vi börjar med Fredrik uh, Ja, jag skulle rekommendera det um, i korthet Ja, uh. uh, förvisst är svag men det blir ändå en tunnel uh, Vad skulle du säga Lotta? Uh, ja, det, det, ser, det ser kul ut om det är så att man uh, tycker att det är roligt med bilspel alternativt Väldigt mycket förstörelse av sig själv och sina kompisar. Mm. Jag säger det att om det som sagt det kräver lite. I, man tycker man ska tycka om bilspel. Som sagt, det är lite äldre. Det är mest därför jag nämner det att man sagt man får gå tillbaka och ta det. Har man missat det så tycker man om bilspel och lite mer destruction så tror jag att det är en rekommendation. Annars så tror jag att man kan hålla sig neutral till det. Eh, vad tycker du, Danny? Ja, vill man ha ett utmärkt landspel så är det definitivt rekommenderat. Sen är det, tycker jag att köra singel. Det är ju kul, fast det är, det är lite tråkigt när det inte finns några att köra emot direkt förutom de här som antingen fuskar eller har kört det i typ de senaste åtta åren. Men jag rekommenderar det klart. Det är helt klart tumme upp. Jag förstår, jag förstår. Rob? Ja, alltså jag skulle ju gärna rekommendera det, även för folk som kanske inte spelar bilspel så jättemycket. Jag tycker det är ett helt, helt okej okay spel att komma in i bilspelgenren. Uh, plus att det är lite extra destruction också, så att, uh, det uppmuntras ju alltid. Ja, det är alltid pluspoäng Med lite extra destruction Så jag är tumme upp för det Ultimate destruction skulle man kunna säga Men bra, det blir plus från oss alla här Tänker jag Men Då tar vi och lämnar Veckans spel för den här gången Nästa veckans spel är Bästa veckans spel Jag menar, blue är nästa veckans spel Så var det Jag försade mig lite där <går> Det är <går> mig nästa vecka. Ja, så lite fighting blir det. Detta spel finns till PC och Xbox. Det men heter det enbart Blaze Det heter Blaze Blue. Det spelet vi kommer spela, de flesta av oss, är Continuum Shift Extended. Vilket egentligen är ett komplett jag ska inte säga Game of the Year Edition men det är Complete Edition för det finns Continuum Shift också och Continuum Shift Extended är som med alla DLC-karaktärer involverade och alltihopa så att det finns ju det nya Chrono Fantas men det finns endast i PS3 så att ja, det verkar inte som att Danny som ligger på den så kallade krysslådan och vi som på PC kommer då inte att ha tillgång till den så därför kör vi den men vilken spel i genren går att spela ni får ha kul med Blasible. Oj vad roligt ska Oj vad roligt du ska ha. Om vi inte har <laughs> roligt, roligt så kommer jag han tvinga dig att vara roligt. <laughs> jag håller en pistol i huvudet bara, nu har du roligt all jävlar. Mm. Eller ett av Lottas svärd om man ska ha sånt. Jag har mina egna, det är lugnt. Ja, du kan ha ett eget, tror jag. Så det är nästa vecka som spelar Blairsbro. Eh, lite andra men Jag vet att Fredrik har en liten fin och trevlig historia han ville dela med sig av. Är mycket bra än. Sitter alla bekvämt nu för, för farbror Fredriks sagostund? Ta fram chipsen och mm. Coca-Cola. Frästa mig inte. Nej, ja. <laughs> jag känner pengar men, på sånt här. Nu blir det ju inte direkt någon nyhet av någon slag vad gäller övriga nördämnen, utan mer av en form av recension från en 11-åring, nämligen min dotter då. Och det handlar om en anime -serie som hon har sett som heter Fullmetal Alchemist Brotherhood. Och varför jag tyckte det var kanske intressant att ta upp där, just bara för att se hur hon vilken, Hur hon ser på serien och vad, och vad hon tyckte om den och så. Och jag frågar ut den ganska ingående och så liksom om det med tanke på att varför vi kom fram till det här var att hon ville ha en så kallad schoonen om jag nu säger det rätt. Mm. Eh, mm. Eh, serie, alltså en, som handlar om en. kan ni definiera shoonen väldigt kort? Sonen är en anime skriven riktad till unga pojkar. Mm. Det säger ju en del av mig. Eller, eller äldre då. pojken, om man ska vara sån. <laughs> okay. du, du kan hälsa säga att det är alldeles utmärkt smakmanga. Ja. Hur som helst. Um, någon som är väldigt bra på Fullmetal Alchemist Brotherhood kan förklara kanske lite kort vad det handlar om. Eller ska jag? Jag tror det. Du kan nog ta den. Det, det blir ditt segment. Okay. Uh, det handlar om två bröder, Edward och Alfons Elric, som i uh, sin lilla värld då blir dessvärre av med sin kära mor och kommer på den idén att de ska med hjälp av alkemi, vilket är den här världens motsvarighet till typ magi få tillbaka deras mor, tyvärr från döden då men det blir ju inte riktigt som de hade tänkt sig och den ena bron han blir av med sin kropp och det låter ju märkligt att bli av med sin kropp. Vi börjar med den andra brorsan. Den andra brorsan blir av med en, ett arm och en ben. Um, Armen uh, och lägg. Och uh, som sagt, den andra bron uh, blir då av med kroppen. var på den andra bron, uh, Edvard då... Uh, vad säger man? Wow! Transfererar hans själ till en röstning som står i närheten. Uh, och uh, vupp så har han åtminstone ha kvar sin bror... <laughs> På sätt och vis. Ja, han I sätter liv. väl in hans själ om man säger i en rustning Så att det, för exakt, han får leva kvar den där ändå. Ja. Tis, då? Tills att han. För då, då går han. Efter många om och män. Och träning och dit och hittan. Så är hans mål i livet i princip. Att få tillbaka sin arm och sitt ben. Och framförallt sin brors kropp. Genom hjälp av alkemi. Och en väldigt om uppbunden eh, sten som heter Philosopher's Stone. Vad den riktigt eh, kommer ifrån och hur den är gjord och så vidare, det eh, är just det mycket handlar om i serien. Och det är en serie som eh, högt och lågt, är roligt, eh, dramatiskt och det lite annat. Eh, ni får helt enkelt kolla upp den om ni vill. Men jag ska gå in på vad min dotter Ice tyckte om serien. Grejen att hon har ju sett Naruto. Hon ville ha då en sån här Shonen-serie och eh, efter många män och många tittar på eh, ditten och dattan och hitan och dittan så kom man fram till att Bleach var alldeles för lång. Och jag sa själv till när att du kanske ska hoppa den eh, just för att den... Ja, den tyckte ett år också. och titta på den. Precis. Ja, eller hur? Eh, det var i alla fall ett visst antal delar på den här och jag tyckte det var helt okej okay, och bra start för henne och hon höll med. Uh, framförallt så blev hon kär. Det var det första. I en person mm. i serien och det är inte Edward eller eller äh, Alfons utan en som heter Ling. Oj, oj, oj. Uh, och eller kär och kär. Hon den här Ling, vad heter den? Ling Tu eller någonting. Ling. Han Jag måste tänka den. vem av dem han är han som får en spoiler. <laughs> Eventuell ah, spoiler. Han Eh, det är en prins från eh, eh, Sing-riket oh, eh, rik, eh, i Öst som kommer för att hitta också eh, den här Philofficer Stones för han har nämligen ett uppdrag där han vill bli odörlig så typ. Eh, men hur som helst, eh, hon tycker mycket om den här serien. Eh, och det märker jag, för när hon satt och såg på den här Eh, avsnitt per avsnitt Så gick det inte för henne att sluta Även hon satt och grät <laughs> Hon satt och Snyftade och tyckte det var så sorgligt och, Framförallt I ett av de tidigare avsnitten Där eh, En väldigt Till synes snäll Pappa gör någonting Nej inte det avsnittet fan, Jag är traumatiserad Nej. av den också eh, Nej. Gör Nej. något jag väldigt vet. dumt med sin dotter Ja, och du får det det låta här... lite värre, nästan, jag vet inte vad det är värre men du får låta som helt annat än vad det faktiskt är men det, Ja det, är det här inte. handlar om alkemi nu så det är ingenting annat ja, Vad ni än ser, tänker så sig det är det värre uh, Och jag kan förstå det, det här tyckte jag också var väldigt, det satt... Men överlag så framförallt, och det här bör, påpekas, bör påpekas att hon har sett den på engelska Okej, okay, dubbad för... eller? Mm. Ja, dubbad. Ja, men jag tror den har gjort rätt okej okay, nog för den är någorlunda. Den är med... faktiskt. Den är så pass ny så den har en ganska så stabil dubbning på den, mm. den här engelska sidan. Även om jag personligen har ganska mycket emot den personen som... Gör du är inte ensam. ...Edward. De andra är bra, däremot. Särskilt Greed. Mm. <här> Och... Eh, hon tycker om... Att de gör, hon tyckte däremot, för jag frågade henne ja, men Hur tycker du de skådespelare så att säga, som röstskådespelare? Hon tyckte de var jättebra mm. Vilket kanske inte säger så mycket, men framförallt att hon Kände så mycket för de två huvudrollsinnehavarna mm. eh, Hon är ju som sagt 11 år, och de här är förvisso inte kanske 11 år Men när de gör sitt eh, Experiment, av, om man så säger, för att få tillbaka sin mor i början så är de ändå påtagligt unga liksom Och Där kan jag tänka mig att hon På något sätt identifierar sig med Att förlora en förälder kanske det Kan ju alla kanske på något sätt Tänka in sig hur det skulle kännas Nej, vägrar uh, Och Good då Utöver det så uh, Är just den här Blandningen av Storin Och en ganska Så mycket mer läskig uh, För hennes del då Serie Som hon Faktiskt tog med hull Åt upp med hull och hår Hon hade inga problem med det Och med lesky så visst Det finns mycket Mycket anime som är slash Och det är Helsing och Helsing alltså, Som bara flyger delar hit och dit Och den är inte så pass Men den har en del monster och där Visst det är lite blod och så Folk kan gå av på mitten mm. Wow. Men, det äh, så lätt. <laughs> Men äh, det, hon tyckte det var okej okay Hon, hon kan, kan i alla fall se I och med att animen är så pass överdriven på många sätt um, I särskilt kontrasterna Från det att det är seriöst och allvarsamt Tills dess att det är väldigt roligt, skojsamt Och sen är det väldigt, väldigt ledsamt läs, Lässet och så, sorgligt sor sor så, så funkar alltid i en anime tycker jag mycket bättre än det kanske skulle funka om en. Nu gissar bara. En västerländsk version av en anime kanske inte skulle funka lika bra. Mm. Um, Ska du inte säga. Har, har du sett Avatar? Eller? Som, som sagt, jag gissar bara. Men, um, jag tänkte precis säga undantaget Avatar. Mm. Men, um, hon i alla fall tyckte den här var jättebra. Hon vill se mer och då har vi nu precis, hon har precis sett klart sista avsnittet här, häromdagen på Brotherhood och nu har vi tagit ner originalserien alltså den som gick mellan 2003 och 2004 tror jag det var och vi ska se hur hon känner inför den då, den är färre avsnitt men har en filmavslutning så att säga det är en film efter serien då hon är väldigt sugen och redan tittat ett antal avsnitt på den Um, så där kanske vi kan följa upp på här framöver vem vet mm, det blir intressant Men, att äh, se, alla säger ju att Brotherhood är bättre än originalserien, originalsen, så vi se vad hon säger precis mm. hon har ju en helt annan by alltså hon, hon, hon blir så fast i vissa karaktärer särskilt till exempel den här Ling då och oh, nu kommer Ling kolla han, han har... Han har den där i sig, jag säger inget mer. Åh, oh, wow. Och nu, kolla nu, nu ska de ta koll på den där Bradley. Det gick inte, vad händer? Jag förstår inte. Men vad betyder det där? Och hon har frågor och det är hela tiden att hon lever sig in i det. Och då har hon ändå tittat på ganska så mycket blandade med andra små serier som jag försökt att introducera. Men det är inte riktigt slagit ut. Till exempel Kotorah som jag var här om året. Men den här var helt klart en hit. Hon nästan sträckt, kollade i sträck rakt igenom kändes det om. och nu ska hon påbörja den här så jag ska tillåta henne att se den tillåta på det sättet att hon ska få se den men kanske inte sträckhålla den så att sitter uppe för sent och så. Men, alltså vissa moment i originalserien är ju nästan värre än, än Brotherhood. Aha, för att de tog, de tog några koncept som introducerades i, i originalet då, i manga antar jag. Uh, och så drev de ju vidare med det och gjorde mm. det ännu värre. Uh, det, det funkar väl inte lika bra som det gör i, i alltså i historievis så funkar det nog inte, funkar inte lika bra som det gör i Brotherhood. För där är det ju där är det ju samma skapare som har, som har gjort hela, seri hela storylinen. Medan storylinen i, i originalserien... Där är den ju... Den är ju en produkt av flera personer som har, som har skrivit ihop det då. Uh, så det, det är lite annorlunda. Men, men det finns vissa moment. Och det, det är väl ett specifikt jag tänker på som tar sig lite längre. Uh, och det är lite... Ja! Ja. Uh. Men med det sagt så... Jag... Det är kul, tycker jag, att se att hon faktiskt tar åt sig den här serien så pass mycket som hon gjorde. Hon gillar just, och det har man ju förstått med Naruto, att hon gillar just uh, ungdomar. Det behöver inte vara en pojke, det kan vara en flicka. Men det ska gärna vara magi och det ska vara lite, lite blandat i känslor. Det ska inte, och, och hur världen ser ut, det spelar inte så stor roll. Bara ha magi, det är framförallt hennes fokus. Något förundade jag på Sword Online, kanske? Jo, vi satt faktiskt och kollade på en bunt trailers för att hitta någonting. Men hon tyckte det verkade fånigt med att det var i Hon sa, men herregud, jag vill ha något som är på riktigt, så. Och jag satt och tänkte att jag använde Fredriksdotter, han verkar ju rätt okej. Och nu kommer hon här, ner i... Hon sa inte helt tummen ner Men sen så kom ju fram Ja men du förresten, det finns ju den här gamla Fullmäktig Det vill jag se, ta ner den äh, Få tag på den <hör> <Är du snart? hör> uh, Ja sa jag Jag ska se om jag kan få tag på den På något lagligt sätt Självfall <hör> Men alltså här om, om Jag jag måste säga att om jag Var hennes far Så skulle jag bli lite sådär små nervös inför hennes val av crush ärligt talat <laughs> jag, jag tror att du ska hålla lite extra ögon på hennes framtida det är ungefär som i um, i Naruto så var hennes under en väldigt lång tid, nu vet jag inte om ni känner till alla karaktärer i Naruto men det var specifikt en karaktär som heter där. nej det han då, oh, är det för val oh. jag uh, vet faktiskt inte vem det är, den tycker jag är cool så. Eller han så. Sen inte... så det här med Crush, hon är 11 år jag vet inte hur Ja, fast... det är väl flyting Man kan hoppas Du Fredrik, de mm. närmsta åren Helt enkelt, du får hålla lite koll på vilka Karaktär som hon finner störst intresse av Men mannen, ja, alltså. okej, okay, jag kan säga Varför hon tycker om Ling Och därför att i alla de moment som han har varit med Innan han får i en viss Jag går inte att spoila det här Men han är oftast Väldigt, väldigt rolig Som att han mm. Förutsätter vissa saker I med att han är ju prins Han blir utkastad ur, ur ett rum en gång Och i luften så sitter han i samma pose Liksom som, <laughs> så här, Helt stilla bara. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja, och det är Hela tiden är laid back va? Hon tycker det är kul Och han är rolig Så det, det är där framförallt tror jag Som det, det faller på ah, sen, det är, det är Man kan hoppas man ja, Och kan sen hoppas. det här tillsammans med att han För den karaktären får skit samma jag, jag spoilar. Han får i sig en av de här så kallade elakerna som heter Greed i sig, i någon form av. Um, som tar över hans kropp. Men han slår tillbaka, kan man säga. Och till slut så tar han tillbaka sin kropp. Och hon tycker alltid och det är samma som Naruto att det handlar om någon som mot alla odds kommer tillbaka som alltid försöker försöker. Och även om han i början aldrig känns som den personen han är mer arrogant och kanske näsan upp och han, han är lite, han, en liten clown-karaktär nästan Men ändå mm. så är, finns det en allvarlighet bakom den Som faktiskt den på slutet där Och den såg jag att hon tyckte om Annars Det hintas ju väldigt ofta i, även, även om man är mm. kom komedik liksom, så, är det, så, så ser man ju det i vissa scener Att oh, men han har ju faktiskt en seriös Och det är inte liksom en, en positiv sida också ja. Sen med det sagt uh, Visst han var eh, hennes typ favorit Men hon favoriserar väldigt mycket också Huvudkaraktärerna såklart Och framförallt Winry som är tjejen Det är ju självklart uh, so, Men hon tyckte om den Och vi kommer se mer Och vi får se vad, vad vi hamnar på efter Fullmetal Alchemist mm, Jo, jag har ett par förslag Som skulle kunna gå, men det tar vi då mm. <laughs> mm. Har ni några funderingar eller frågor som ni skulle vilja veta? För hon har berättat en hel del och det är kanske inte allt jag kommer ihåg som... Ja, det, det var bara... vad skulle fråga, det var, det var bara intressant Nej. att höra. Det var bara intressant att höra om nästa generation av, mm. av anime-tittare helt enkelt. Precis. Det är där att hon är ju ganska öppen överlag på alla former av serier och jag introducerar allting till henne på det sättet att jag säger det här kan vara något för dig. Om du väljer att se det så fine. Om du inte, okej. Okay. Sen om det är en filmsvit med Star Wars eller Indiana Jones eller en serie eller vad det nu må vara så är det upp till henne. Och hon ger alltid en chans. Och sen säger hon, om hon tycker att Star Wars är bajs då säger hon det. Eller om hon säger... För det var som vi såg Star Wars, vad var det? Första Star Wars Phantom Menace. Den tyckte hon var jättebra. Tvåan tyckte hon såg. Och trean var jättedålig, eller som hon sa, den här var ju bajs, pappa. <skratt> ja. Och wow. sen såg hon originalfilmerna och tyckte de, ja men de här var ju jättebra, särskilt fyran då. För den är så... Alltså det, är ju, det räcker att se den filmen egentligen. Mm. Genom uh, fast avslutar. Tycker uh, vi sen... gå vidare från det här innan jag får ett utbrott, känner jag. utbrott? <skratt> Vad då? Att de tycker de första där? Alltså mm, fyra? Yeah. No, yeah. För jag, men alla håller ju med att de här prequelsen är ganska dåliga såklart. Men ja, äh, det, så är det ju. Det är ju inte mycket att göra åt. Ja men det är ju en fakta. Ja. Det är egentligen så vi inte kan diskutera Nej. även om vi vill. Men då. där har vi det i alla fall. Vi kan gå vidare till kanske nästa moment. Nästa moment. Lyssnar vi? Jag går till Fredrik igen som brukar hålla över det nästa <laughs> nu här. Ja det var värst. Jobbigt för er. Va? Mm. Mm. Ja, jag ser ni är, de stackars lyssnare där. Dan, dan är du vaken på är, är sparken, du, du är vaken? Va? <här> ja, ja, <här> ja. <här> hur är vaken? Hej. Hur som helst. Uh, vi har fått in lite mejl och jag kommer ta två mail. Uh, och uh, vi börjar med ett från Rickard. Uh, han säger hej alla. hej uh, ta... hej. hej. Hey. Tack för den jättegoa podden. Vad man är Göteborgare Var, var det, smarriga, det en En goa podd. Lite extra salt. Nej, jag förlåt. Nej, uh, hade han varit i här Han skrivit gör goa. Ja, precis. Uh, <laughs> han skriver. Jag har lyssnat alla senaste avsnitt och det är riktigt bra. Det vore om ljudkvaliteten blev bättre. Men det stömer faktiskt inte direkt alls. Men uh, jag ville fråga. Har ni någon lista på de veckans spel som ni kommer ta upp? Ehm... Uh, Ja, vi har en egen lista men det är inget vi har publicerat så att säga på varken Facebook eller på vår Steam-grupp eh, Och där kommer vi att ta i beaktande och kanske göra Men vi mest... har inte fastställt så många eh, spel alltså så långt fram än Vi har gjort en viss eh, längd fram men inte så många, vi får se så ja. även den listan är preliminär Upp till den veckan som det är För ibland så kanske vi skiftar runt på grejer Och väljer en ny nytt spel Kanske det, Den är väldigt mycket i flux Hela tiden så det, det, är inte, det är därför som vi inte har, har Postat den någonstans för att det, Vi vet inte själva allt i är veckan innan Sen, Vi är för flexibla helt enkelt Ja, ja vi är precis är med, äh, med tanke på att om med tanke på att också skriver Att det vore bättre om mjukkvaliteten blir bättre så skulle jag kunna ta tillfälligt i akt och säga att vi gör vår inspelning i den mån vi kan. Och i det här, i nuläget så handlar det om att vi spelar in det över Teamspeak. Och vissa tar och gör det via sin telefon. Det gör. Eh, och eh, vi andra använder det den utrustning som vi har tillgång till. Vilket är oftast headset och liknande av olika kvalitet kanske. Eh, och eh, vi hoppas kunna göra bättre kvalitet. Framledes eh, på det sättet att vi försöker utveckla hur vi spelar in och eh, därmed få bättre kvalitet. Men eh, kom Tror... gärna med fler kommentarer om detta och gärna tips om ni har. Eh, vi tar gladeligen emot fler råd och tips på hur vi förbättrar oss. Tro mig, hade jag. Så jag kunde ha en riktig inspelningsrit, Liksom Med ordentlig mik såhär, riktningsbar mikrofon Och sånt skit Och då hade jag haft det, det här laget. Ja. Vi kommer Nej, att förbättra oss så I den mån vi kan mm. Helt enkelt eh, Han fortsätter sedan eh, Som följande Jag tänkte om det var något som jag extra mycket tycker om Alltså veckans spel då eh, Så kan det vara kul att veta Vad gäller eh, listan då Om det om man kunde sätta upp en lista Så vi ska som sagt kolla på det här. Kommer ni köra något handhållet spel Som veckans spel? Det är frågan med tanke på hur vi har det Med, vi måste ju alla ha en Handhållna klienten då Just för att det blir mycket PC-spel är för att Alla har en PC Och handhållna klienter så är det Väldigt speciellt, alla måste ju äga en Jag vet inte hur vi ligger till där Jag, se, jag, jag vi... äger ett PS Vita Och en, en Nintendo DS Lite Precis. Så att, uh, vi, telefon. Kommer, ja, vi kommer nog göra som så här att i och med att vi ser över formatet hela tiden och kommer fortsättningsvis försöka få in fler gäster, gärna från uh, Steam-communityt men från egentligen vilka håll som helst bara vi får en, uh, en gäst som har en skön dynamik och någonting unikt att till, alltså lägga till i, i samtalen. Så då kan det mycket väl så att man kanske någon vecka får med en gäst som kanske har just, säg till exempel Nintendo 3DS som sin standardplattform. Och vi kanske har kört ett spel som passar till det. Vi får se helt enkelt. Men det finns ingen som säger att vi inte kan köra något handhållet. Men det, det, det handlar egentligen om att vi har tillgång till det. som en kära som sa här precis eh, För han frågade just, kör ni bara PC-spel och det som vi sa Vi har tillgång till olika plattformar så, men det är lite varierat i gruppen och vi försöker att Oftast ta ett spel som de flesta har tillgång till Han skriver också, och det här är ju lite intressant med tanke på att vi Egentligen touchade i nyheterna eh, Jag älskar Total War-serien Och nu när den nya Attila är på väg undrar om någon Om ni har något Total War-spel som veckans spel Hmm. Vi har väl inget inplanerat inte det. Vi har inget inplanerat Men det är faktiskt en väldigt intressant genre Och ta i tur med Och där finns många spel eh, I den eh, Franchisen som säkert ligger på bra pris Och kan vara kul att återbesöka Kanske mm. Så Det kan mycket möjligt bli ett spel Och vi får se om vi för upp det På någon eh, Billboard på Steam där Eller någonting annat ställe Yeah. Hur som helst Han skriver då, det blev många frågor Men jag ville bara höra av mig då Jag först kom i kontakt med er via er Facebook-sida Kul det Med vänliga hälsningar, Rickard ja, Tack för ditt mail Tackar, tackar tack, tack så mycket ja. Och sen så kommer vi då till eh, Ett mail Från chefen Och sen, Och tjena, tjena chefen Chefen Äh, och chefen, eller som jag faktiskt ser här, att du heter Jörgen, för det står det i mejlen. Uh, han skriver, och nu citerar jag. Ni hade en tjej förut. Jag vill höra mer från vad tjejer spelar och om de ser på saker annorlunda vad gäller spel. Ni andra snubbar upp och ner i snacket och jag vill ha mer dynamik. Dessutom kan ni fixa bättre ljud, som sagt när vi tar upp. Det funkar, men många andra har bättre. Duh. Uh, okay. uh, mer tjejer, mer babes. <laughs> och mer dynamik vore supernice. Tack för en annars helt helskön podd från chefen. Hej och välkommen till Nördlig podcasting med endast Gaming Babes. Gaming Babes, featuring Lotta Listner. Ja, alltså den här veckan har jag spelat Fattare Boyfriend och oh. uh, Prettiest Prettiest Princess. Oh. Uh, long, also known as Long Live the Queen Dora. Alltså, uh, det här är ju bra spel för sig, Eva. Uh, för att, snart, att det är liksom. kommer det allt alltid så super sött. <laughs> <laughs> Vänta, du menar du på att, menar du på att Long Lived the Queen bara är ett spel eller? <laughs> Jag vet inte vad som är tjejspel, jag spelar inte tjejspel. Alltså, det är det man kan komma till, att jag tror de flesta tycker samma. Det är tjejspel egentligen? Ja, det undrar jag också. Jo, ja, men precis. Uh, är, det, uh, är det visual novels med enbart manliga uh, romance options? Eller... Ja, men jag skulle vilja argumentera att det finns inte riktigt någon, alltså det finns ju mera vissa som är geared mot kvinnor och som är liksom rosa fluffiga hästar och sånt där antar jag alltså, oh, visst. Alltså, som sånt, men... queen. Ja visst, som long lady queen Ja jag vet inte, jag tyckte det var ett okej okay spel jag spelade det. Um... Ja, cool. Men det är ju intressant men, i alla för som se. han uttrycker det så vill han ju höra från vad tjej äh. spelar och om de ser på saker annorlunda vad gäller spel Precis. och ehm, alltså, vi är lite äh... upp och ner i snacket och han vill ha mer dynamik Eh, alltså, i stora kort det, jag, jag vill inte hålla på och folk Men grejen är att tjejer är individer Som alla andra eh... Vad? <laughs> Faktiskt, det är konstigt att tro det här, men... det här är ny information för mig Nu måste jag ändra hela min <laughs> världssyn här Alltså jag förstår inte nu, ah, krossa, nej, nej. Det blir, det blir whisky efter det här alltså. Ja, nu kan vi inte posta den här podcasten Vi måste ju förstöra den, annars kommer vi bli Pitchforkade <laughs> Ja, eller hur, nu kommer Arligt. vi inte höra slut av det här Så gör vi. Det känns äh. lite granna, vad, vad, vad spelar den här mystiska rasen tjejer för någonting? Vad tycker Hur, Vi kan så, säga så, att så är det vi har svaret. allt på minimum Alltid påminner vi om är är orkent. ja, ja det här, så, Nej alltså, okay, visst, det, uttrycker... det är klart att Ja. Eh ja, ursäkta. Det, det är klart att det finns spel som kanske mest riktar sig till tjejer och jag vet inte om jag ska ta och försöka Pinpoint någon genre som de flesta Mina kvinnliga Gamerväninnor spelar Ja Det är ju, nu ska vi se här äh, Rollspel med RPG, MOBA First person shooter, third person Point and click äh, Inte mycket bildspel Men jo vänta, jo de spelar bildspel mm. äh, <laughs> <här> <här> <här> De andra ordet skiljer sig <här> ingenting alls <här> Nej äh, Nej men det, det är ju så att jag tror att det handlar mer om individuella preferenser Alltså jag tror att det Änligt finns ju klart. vissa spel som kanske generellt kvinnor spelar mer Men, men alltså det, jag tror inte det är så, så varierat som, som folk tror att det är ja, men jag, ser, jag ser själv liksom, jag spelar Harvest Moon-spelen liksom jag, De är ju, originalt är de mer mot killar Men jag känner att när jag tittar på... Uh, jag är med till exempel i, i ett forum sådär Som handlar om men Det är mest tjejer där. Det, mm. det är mer tjejer än, än killar som, är, som verkar vara intresserade av de spelen Från vad jag ser Vilket är lite konstigt Med tanke på det det mig menar jag. Men det är liksom det, det är, Rent generellt så känner jag att det är nog fler tjejer än killar som spelar det Vad jag vet i alla fall Men sen är det ju kanske inte så överlag Men det, sen, det varierar ju för alla spel ja. Det finns ju spel som eh, Tjejer som spelar eh, massa fightingspel Till exempel, kanske och, eh... ah, nej. nej, nu, nu nej. tror jag inte på det eller, eller liksom Till exempel MMO som WoW Till exempel, jag, men, jag känner ju Kanske till och med två stycken Som gör det, så att, eh, det, det är ju... Och det är ju otroligt med tanke på att jag känner hela tre tjejer så det är liksom... ja, Men om man tänker procent, jag har 66 av alla tjejer du känner spelar vad? Det är ju inte ens ett att de spelar ju otroligt en Se Max kommer ja, hit förklara med matte alltså att det, det har det gått samma det, utbildning som Lotta vi kan det här med procent. Ja, precis. Ja, där har vi det. tycker om siffror. Men uh, om vi summerar upp just lite så skulle jag kunna säga att vi strävar efter att få in gäster Uh, om det är killar eller tjejer, spelar inte så stor roll. Huvudsaken är att vi får en skön kemi i, i snacket. Det där det hänger på. Uh, jag skulle jättegärna ha med mer tjejer. Uh, jag skulle ja. vilja ha med mer gäster överlag bara. Um, och uh, det kan mycket väl bli mer tjejer framöver. Vi får se. Maila in och säg vilka tjejer ni vill ha med och vilka killar ni vill ha bort. Så. Ja, det var kul att vara med. Tack senare för mig. Du, jag tror, nog, Danny, att det är nog jag som blir utkickad först, tror jag, utifrån... Liksom... Ska vi tävla om vem som blir utkickad först? Nej, jag... jag nu jag ska jag sätta att... ett riktigt dåligt exempel. Fredrik, du, Fredrik, du kommer ju säkert vara kvar, för folk verkar gilla dig. Um, ja, och, och Max också, och Danny verkar ju till ha koll, säger de, men jag är bara hatobjekt. så att... Uh, jag kommer att åka ut folk. Din självkänsla är den jag, bästa jag, jag har sett på länge. från podcasten. Där alla står och vi visar dem lappen framför kameran. Och så. Alltså, det är... råkar vi skicka det interna till henne mejlet? Råkar vi skicka till Robert också, eller? <laughs> oh, oh. Jag läste alltid den där mejlkedjan, alltså. <laughs> Men där har ni i alla fall veckans uh, skörda mejl som vi tar upp. Um... Och tack som sagt en gång för att ni mailar in och eh, jag passar på även att säga tack till alla de ute i Steam-communityt som faktiskt skriver i diskussionerna och ger tips och råd i både vad de ser fram emot för några spel men också i spel som ligger på reor och liknande som vi också har fått tips på. Uh, Det är uppskattas verkligen. Absolut. Hey, tips. Följ nördliv. Precis. Mm, nu nice. vi, ska vi börja ge oss på den sista delen nu. Avslutet. <skratt> ja, det är änd. Jag har råkat hålla in knappar precis nu. Min telefon gick av. <skratt> wow. <skratt> Bra ja. timing. Ni som vill skicka in ett mejl Som vill höra av oss, ge kontakt oss och Bara skriva något roligt Och kan ha möjligheten att få Det är väl det enda vi läser upp säger, Vi läser ju inte upp från Facebook eller Steam Men vill ni ha uppläst eller något Så finns chansen att vi gör det på det här Och ni kan skicka mejl till Nordliv Vi finns även på Facebook Ni får gärna gå in och gilla oss där Ge kommentarer, vi skriver små roliga uppdateringar Lite då och då Vi finns som Nordliv Sök på det så kommer ni förmodligen till oss. Vi finns även på iTunes. Går ner gärna in och betygsätt våran podcast. Ge en liten recension om ni tycker det. Det är alltid roligt att höra vad ni, vad ni säger som sagt. Vi har, finns även som en Steam-grupp. Det, det börjar bli lite mer main-stället vi hänger till. Ni får även lite uppdateringar på event om den och sånt som sker. och Samt när vi går live med podcast och lite sånt där. Så där kan ni gå in. i Steamgruppen, sök nördliv. Ni hittar där. Vi har även vår Teamspeak-kanal information där om ni vill komma in och tala bland community. Var med och spela på ett par spel kanske här och där. Finns nu även på Twitter. Eller, det har vi finnits förut. men eh, Sök på podcast. Man får passa sig där lite med nördliv och Nordliv. Det är lite beroende på. Eh, än en gång, veckans spel för nästa vecka. Bästa spel, Blaze Blue. Continuum Shift Extended. Uh, med det så uh, får jag be alla att säga hejdå för veckan. Hejdå! Hejdå! hejdå. hejdå. Hejdå, bye bye. Whatever floats your goat. <laughs>